Välkomna ska ni vara tillbaka till ännu ett fantastiskt avsnitt utav Game Over, en gaming podcast där vi pratar om spel, alla spel egentligen. Med i Oasis studion har vi Me Ultrafail och mig Mabaia. Och det var en ja, det var en halvtask introduktion, ja. men det funkar. Det var en introduktion. Precis. Det är det viktiga. Ja. Ja, i men ja men så att vi är här. Ja, igen vad här vad har vi också. hittat på under veckan? Vad har vi hittat på under veckan? Ja, vi har varit ute och gått en hel del den här veckan också. Ja, precis. Vi har ju båda varit ganska inne i Harry Potter Wizard United. Precis. Precis. Ja, jag ju vi skulle ju vi sa ju att vi skulle nämna det en vecka senare igen. Ja, precis. Och jag är fortfarande i full gång och spelar och är på level 19, snart mm. level 20 faktiskt. Ja, och jag är level 13. Då tror jag 12 eller 13 någonstans där omkring. Eh, så att jag är ju lite i din skugga här fortfarande. Men eh, det Men jag spurtade ganska hårt de första dagarna också gjorde jag. Ja, det gjorde du faktiskt. Ja, men men det var alltså jag var riktigt inne i hypen där mm. och det det kändes bra och så var det alltså då hade det ju inte blivit för varmt Nej. heller så Nej. då var det fortfarande lite mer behagligt att gå ut och promenera. Ja. Nu har jag halkat efter lite mer för att alltså ja, ja, du är ju där ute. Ja, ja, herregud, det är alldeles för varmt. <laughs> det. Och sen alltså jag skulle ju kunna promenera om jag klarar mig. Ja. ja. Men eh, jag tror inte folk uppskattar att jag springer naken på stan. Alltså förutom jag. Ja, det finns säkert någon som skulle uppskatta det, men jag tror majoriteten ja. inte skulle uppskatta det. Ja, det är väl sant, det är väl. Se ser min blekfläta rumpa. <laughs> <laughs> jag ska Nej. försöka skona på rås från det. Ja. Okej. Okay. Ja, det kan, det kan väl kan väl vara sant kanske. Ja, Iman. Ja, nej men om om vi säger så här då, nu när hypen lite har lagt sig, vad vad vad tror du om om spelet i sig? Jag säger ju fortfarande att jag tycker det är ett mycket bättre spel än Pokémon Go. Pokémon ja. Go är ett bra spel, men mm. Harry Potter Wizards Unite är bättre för mig. Ja. Jag, jag uppskattar de olika små delarna. De här små ändringarna från mm. Pokémon Go då som gör Harry Potter till Harry Potter istället. Mm. Som till exempel jag tycker det är roligare att kasta spells. Ja en till exempel kasta bollar. Ja. Eh jag uppskattar de här Fortress Fightarna. Det gör jag också. När man kan gå i team och slåss mot andra AI kontrollerade varelser och sånt. Precis. Och just att du får bonusar och sånt för att göra det. Lika så en sån enkel grej som Pokémon Go ägg gentemot Pokémon Go Port eller Harry Potter mm. Mm. Ja. Portkeys. Ja. Det är ju liksom båda går ut på att du ska promenera 2-5 mot 10 km. Ja. Men när du väl har gjort det och du ska öppna, mm. öppnar du ägget så öppnar du ägget och så är det färdigt. Ja. Jag tycker det här lilla minigame-t med Porkkin mm. att man går in i en portal, och kommer in i en annan, ett annat ställe helt enkelt Precis. och får leta efter delarna du ska låta. Mm. Det är jag det är lite mysigare, lite roligare. Ja, det ger ju också en liten sån här eh, gambling känsla när man går in i ett rum för att du det finns ju fler såna här ljusa prickar eh, att ta en vad det en eh, vad du kan fylla upp i ditt inventory så du har fem sjanser på dig men det finns fler än fem prickar att ja, ta jaman. Ja, jaman. så att eh, man hoppas ju man tänker lite så här ska jag ta den här eller ska jag hitta någon annan Jag tänker ju ofta så här, ja men att den är mer gömd därför är den mer värd. Det är bara en sån ja. sak som är i mitt huvud. Jag tror inte det är sant. Jag har försökt tänka på liksom försökt komma på någon någon pattern eller hur man ska ja, säga ja, så här ja, ja, då. Ja. Så jag har också testat det som du säger, men jag kom fram till att när jag tänker så så känns det som att jag får sämre saker. Ja. Right? Så nu går jag mer in med inställningen att ser ser ser se det ut som en liten häftig rolig plats eller mm, något sånt där mm, och när jag på så tar jag dem först istället. Precis. Så där, alla har ju våra taktiker på det här. Precis, och bara det att vi sitter och pratar om det nu innebär ju att det är väldigt väldigt mycket bättre spelmekanik än att bara öppna ett ägg. Ja, precis, ja. precis. Och sen gillar jag ju de här små sakerna som när du craftar en en flaska, en pott, ja. så har du det här lilla minigame med att röra i kittet för att göra olika kombinationer för att få 15 snabbare tid då tycker jag också är en jättekul idé. Ja, är man. Och när du har gjort det tillräckligt många gånger så behöver du inte gissa längre utan då visas att mm. nu nu liksom nu är du tillräckligt led på den där drycken mm. att du kan det utan del. Precis. Ja, ja, nä, pluspoäng för dem alltså. Mm. Ja, men alla de små, det är verkligen så här många olika små vad ska man säga? Facts of life grejer eller någonting så här, men bara bara lite små environmental saker som förhöjer spelet så mycket. Ja, är man. Och sen gillar jag ju då även också att det är mer story. Mm. Det Amen. det ja jag tycker de har jag tycker det generellt är ett djupare spel fast mm. de är väldigt lika varandra. Ja, det det märks ju utan tvekan att det, det är baserat på samma motor eller vad man ja, säger. Ja, det, precis, det, det är ju samma precis. spel i grunden Jajamän. bara att det här har lyft sig lite gärna. Ja, jag tycker det. Jag tycker det. Men är man trött trött på Pokémon Go och den stilen mm. då är nog inte Harry Potter Wizards Unite heller någonting för dig. Nej. Men när man fortfarande är inne och uppskattar den stilen men man börjar känna sig lite mättad på just Pokémon mm. då kanske Harry Potter är en jättebra grej att testa på åtminstone då ger det en chans mm. det är ju ändå gratis. Jag var ju jättetrött på Pokémon Go. Jag Aha. hade ju inte ens kvar det på telefonen längre när det här kom så jag testade detta och det här var mycket mer för mig. Ja, jaman. i och med att du har indelningar i de olika husen och såna här saker som du samlar på då, det blir en för mig blir det mycket lättare att processera. Ja, jaman, det mycket lättare att hantera. Eh, så att och bara den här grejen att du om när du har samlat fullt på en sida kan sända så att du ska samla mer på andra sidan i förslut. Ja, just det. Precis. precis mer av samma sorter. Det det ger ju ett för, för mig då ger det ett st en större anledning till att ja ja men säger säger att eh, det blir man, lite man, återspelningsvärde fast man inte a, återspelar Ja, <laughs> men lite så just eftersom säger säger att du ska liksom fånga din eh, 750 11:e miljonte sobat. Denda du använder den till är för att få candies och experiences. Ja, men det är inte så intressant. Det här blir ett helt annat exempel. Ja, här ska man fortfarande kollekta ett... och när du har lyckats kollekta alla så får mm. du fortfarande liksom upplevelsen med att klistra in där och grejer. Precis, du får det, du får det igen och samtidigt då så så blir det en varje gång blir det en högre challenge det vill säga att du har presterat ännu mer. Ja, jo man. Du ser en mycket klarare progression. Det, det det det är väl det som klickar i mitt huvud antar jag. Ja, i man och samtidigt då så har ju du de här mängd achievementen att du mm. ska ha se si och så många founder balls för mm. att få nå achievement och det det samlar ju du på samtidigt som du gör de här grejerna då. Mm. Och varje gång som du får en eh får får en som du inte har fullt ut av så får du också mer inte XP men mer av den husets bonus. Ja, precis den och kategorin. Den. Precis. Ja, Kategori XP. Precis. Kan vi jälla det för. Ja, i man. Så att det blir också ännu ett steg då. Så då finns det en anledning till att fånga pixies igen typ. Ja, precis. Ja, ja nej men det tycker jag är ganska nog av Harry Potter. Jag, jag tror det. Men vi gjorde väl en snabbcheck nästa vecka igen och ser om vi har tröttnat då eller inte. Ja, vi gör väl det. Men en liten kortare snabbcheck gör vi då. Ja. ja. Men det här var ju lite mer vi jag jag tror att vi, det var här var bra ja. att gå in och liksom förklara lite mer på varför vi fortfarande tycker ja, att det här är fräscht. Liksom. Ja, och har ni inte testat det så som sagt, testa det, det är gratis. Gillar ni det inte, ta bort det. Precis. Det är inte värre än så. Nej, precis. Mer i, i spelvärlden som har hänt mm -hmm. är ju, jag spelar ju gamla spel också. Ja, ja gamla och gamla, det är ju fel att kalla dem. Men vi har pratat om dem förut. Precis, så precis. Så på så sätt är de gamla. Ja, precis. Och just nu så har jag varit inne ännu en gång då i Risk of Rain 2 och Slagits. Ja. Yeah. För de har nämligen fått en ny major update som de så fint kallar det. Ja. Yeah. Scor uh, Scorched Acres-updaten. Aha. Scorched Acres är uh, den nya delen så att säga. En ny mm. karta och vad heter det? Nya bossar och massa sådana här roligheter. Mm i i Risk of Rain. Och för ja. er som inte vet vad Risk of Rain 2 är så kan ni faktiskt hoppa tillbaka till avsnitt 46 mm. där jag faktiskt pratar om Risk of Rain 2 när det var nytt. Precis. Och då kan ni ju även passa på och lyssna när Ultrafail pratar om det fantastiska spelet Ghost of Tsushima. Åh, ett bra spel. Har ja, men minnena kommer tillbaka. Ja, herregud, ja. Men i alla fall, jag tänkte dra en liten, jag tänkte inte dra allting i uppdateringen för det är väldigt mycket. Mm. De har gjort väldigt mycket små fixar på de olika klasserna och buggar och dylikt och mm. sånt. Men mm. de har ju även lagt in nya saker och det är ju det som har varit av stora hypen i Risk of Rain 2 just nu. Precis. De har ju bland annat då lagt in den nya klassen eller Survivor Rex. Okej. Okay. Ja, Ricks är en uh, blandning av en robot och en blomma. Det låter konstigt. Ja, det, det ja. Jag är med med okay, och, ja. Ja, men det var han här. Ja, jättecool och helt fantastisk ny survivor som jag uppskattar otroligt mycket. Okej. Okay. Eh, uh, mina favoriter innan var ju åt hetere Mercenary och Huntress. Ja. Yep. Nu är det Missionary Rex Hunters. Ooh. Jajamän. Eh, även i den här uppdateringen då så har Scorch äh, äh, Scorch Acres banan kommit hos mm. att mm. vi även har fått en ny bana. Yes. Eh, med den banan så finns även chansen för den nya bossen Groove Tender att spawna. Och även Groove Tender har en egen nytt boss item som det finns en liten chans att han släpper. Okej. Okay. Så det kommer ett lite nytt sånt där då. Yes. Det har även kommit en ny elitfiende, Malekite. Eh ja. det det är ju så här att de olika fienderna och bossar och sånt finns ju i eld och is och massa såna här olika saker. Nu även Malekite Precis. kommit då. Och Malekite har ju redan hunnit bli riktigt hatad på internet <laughs> för Malekite eh eh vad heter det? Effekten, ja. det, deras farlighet så att säga. Ja. Det är att de stoppar healingen för dig. Oj. totalt 100 ja, ja. Vilket gör att du du kan ju insta dö, det är ju riskfarligt. <laughs> och det här är tydligen för svårt enligt väldigt många. Ja ja. Men till exempel jag och våran vän skiffteltrafik mm. har ju pratat om det här och vi båda säger ungefär samma sak och det yeah. är ju att vi uppskattar ju Malekhaid fienderna just för att de har gjort spelet så mycket svårare. Yeah. Och det är svårt på ett roligt sätt. Precis, precis. För ta till exempel burnfienderna, mm. de de kan ge dig burn stacks på dig bara av att du är i närheten för nära dem då. Mm. Malekaj fungerar inte på det sättet utan de placerar ut lite saker och när de smäller är du då i närheten då får du effekten på dig så ah. att de är inte svåra att dodgea om du har lite koll och Nej, de inte är inte alldeles för många för de kan ä ju täcka hela skärmen. Ja, ja, precis. <laughs> då är det väldigt hemskt. Ja. Det är, även då Kommit ett nytt monster, Clay Templar, mm. som är jättehemsk. <laughs> den är stor och han använder en riktigt elak minigun. Och det känns ungefär som att det, det kvittar hur mycket momentum speed items du har. När den där jädra minigunen träffar dig ändå, de andra grejerna kan man liksom kuta och snabbare än vad någon skjuter. Ja, ja ja. Men den här minigunen, den är den är hemskt. Den är riktigt elak. <laughs> så jag älskar det. Ja ja, det får jag. Förstår jag två andra favorit saker i uppdateringen. Mm. Det är att uh, du kan ju även då inte bara köpa lådor och sånt för att få equipment och sånt som vi har pratat om tidigare ja. utan du kan ju även köpa bottar och liksom så droids Precis. som som hjälper dig. Så nu har de gjort två nya droids. De har gjort en uh, equipment droid och uh, vad heter det? Insind Insinduary. In uh, eld. Ja, ah, precis. Ja, ah, ah. som som droid ah. <laughs> som använder Flame Trover. Den är jättehäftig och jättedyr att köpa. Ja. Ah. Och equipment för droyden. Den är jättekul för de här as OP häftiga itemsen man plockar upp som klassas som equipment då som man använder genom Q. Incinerating. Incinerating, ja, ja precis. precis. Tack. Där hade vi rätt <laughs> ordet. Incinerating droid. Ja. Yeah. Ja, men i alla fall. Eh uh, incinerator droid. Okay. Drone, ah. Ah. Men, ah. Ah. Incinerator so, drone, ja. Ja. Incinerator drone. Ja, ja, ja men i alla fall equipment då. Eh för att du ska få upp dan då tar du ditt equipment item mm. till dan. Så okay. att dan får det och du förlorar det. Okay. Och så åker dan runt och autoanvänder det här equipment itemet. Okej. Okay. Ja. Det låter livsfarligt. Det är det. Som till exempel bara för Skoy Skull så vi har ju pratat om den här kometen som mm. täcker hela banan och skadar dina egna och även one-hitar och dödar dina egna emellanåt. Ja. Yep. Vi satt ju en sån på en equipment droid. Det är klart att jag <laughs> gjorde. Det <laughs> jag jag jag hänger ju i Discord-kanalen ganska ofta och hoppar in i när ni sitter och spelar ganska ibland också och får höra konversationer om det här. <laughs> För det första så är konversationerna som folk har i det här spelet som som utomstående från det här spelet så de de är inte vet jag hur hur tagit bara. <laughs> och minna Nalbejörnar, åh oh, nu har han ukulele. Man vet ingenting om vad det faktiskt är som händer. Eh, men Alla vet ju att Nallebjörnar de blockar ju skada. Det vet ju alla. Ja, det säger ju sig själv. <laughs> ja, nej men det som ska komma fram till då är att jag hänger ju ganska mycket med er och ni jag förstår precis att ni har gjort det. Ja. Ni har satt den här kometen på den på. Alla ny jättehårt. Jag tror jag tror Royden han har slängar han två gånger innan Royden dödar sig själv. <laughs> <laughs> på grund dog, av den tanken. Dog ni? Uh, nej. Nej, ja, det är väl bra det. Det eller alltså dog några fiender? Schiffel dog först av kometen. Ja. Och och sen dog Nej, Schiffel dog inte av kometen. Schiffel dog av en fiende och sen dog jag 10 sekunder efter Adam fienden. Och sen så så ja, hände det massa saker med kometerna och Bebben och och Mike dog till slut också. Det det var hemskt helt enkelt. Fantastiskt men hemskt. Det jag älskar det. Ja. Det har även kommit nya lådor som mm. är ganska roliga. Mm. För ut sagt vi haft vanliga lådor. Mm vi har haft vad vi kallar big chest och sen har vi haft en jättedyr kist. Nu har det även då kommit tre nya som har damage, healing och utility. Och det då är det de specifika eh, sakerna i dungeongen som kan random poppa upp ur den här lådan om du betalar för den då. Mm. Vilket är lite roligare för att då kan man Enklare så jag vet att till exempel om man spelar mercenary yes. då tycker man om utility items. Okej. Okay. Så då vet du det att hittar du en utility låda och du inte vill ha den, har du en mercenary, ropa på honom sig, där har du den, markera den. Ja, precis. Och såna här saker och till exempel den nya karaktären Rex äh, arbetar väldigt mycket med eh äh, healing och att det kostar liv att kasta hans attacker, så att du kan döda dig själv genom att kasta attacker. Ja. Eh uh, och då är ju det väldigt bra att gå på de healing symbolen på sig, de lådorna då. För Precis. Han han han blommar ju väldigt mycket av att använda healing items. Aha. För att kan du göra hans mega attacker och de helt plötsligt slutar kosta liv för att du har så mycket life gain. Då, då blir ju han sjukt sjuk OP. Ja ja. Så det är ja riktigt grymme. Eh uh, mer såna intressanta saker i och heter det uppdateringen är ju då att det är nio totalt nya items. Eh uh, och då, där där bland så har vi ett, ett nytt legendary som heter Aegis som ger dig en extra sköld ut om du har maxhälsa mm. och du hilar över din maxhälsa ja. så får du en sköld. Okay. Ja okej ja. Ja det här itemet då. Eh yeah. uh, det finns bland annat uh, och det är ju legendary items så det är lite mer rare. Ja det är klart. Men det finns en Topaz Brooch som heter ger dig en extra sköld också. Ja okej. Okay. På grund av lite olika saker så det är massa roligt. Warhorn är ett nytt grönt item som jag uppskattar extremt mycket. Varje gång du använder eh, ditt equipment item så får du mer attack speed under en viss periodtid. Okej. Okay. Det var Warhornet gör då. Ja. Vilket är ju fantastiskt eh, beroende på vilken karaktär du använder. Du använder du Huntress och såna här som vill skjuta väldigt fort då är ju det fantastiskt eh, item och för tagi. Ja men det förstår man ju. Helt enkelt. <laughs> ja precis. Ihop med allt det ja, som sagt jag nämner inte alla items och sånt mm. utan nej, och nej. ihop med allt detta så har vi alltså eh um, ny lore, nya logs, nya challenges och massa sånt där som man alltid vill uh, samla på. Ja. Omni hör ett ojud ja. i bakgrunden så beror det på att det har verkligen börjat spöregna ja. utanför oss och vi hör hur det slår på fönsterbrädan till studion. Ja, jamen sen. Det var väldigt bra att du nämnde det. Jag tänkte göra det så fort du tog en liten paus här. Ja, jamen. Nej, det, det, det är bara större regna verkligen. Ah, ja, men vi vi Ja, vi fortsätter. fortsätter. Vi får hoppas att det slutar och att ni inte hör det för mycket. Precis. Annars så hör ni oss börjar det ja. ska vara tror jag. Ja. Precis, precis. Den nya gubben Rex i alla mm. fall, mm. hans vanliga vänsterklick eh är en liten svag eh, tre darts attack okay. som är eh healing samtidigt. Okej, okay, så så att du får lite healing om man använder hans vanliga attack. Ja ja, du gör healing på dig själv. Ja, jag tänkte precis. nästan att det var som hon eh ärna från Overwatch att du kan skjuta på Jaha, nej nej dina nej nej. Det jag kompenserar. Nej nej, här hillar du bara dig själv. Okej. Okay. Ja. Ja. ja. <laughs> Everyone by themselves. Ja. <laughs> <laughs> men med högeklicket så gör du mer en mortarliknande attack som är väldigt stark men kostar liv och kasta. Ah, din ultiattack kastar ut en blomma på backen mm. med tentakler yeah. som drar åt sig fienden till mitten av den och gör skada hela tiden. Ja. Så länge du är inom den här radien som ja. blomman har ja. så fyller han på ditt liv. Ah. Men det kostar en hel del liv att kasta ut. Aha. Så det är massa såna här saker mm. man får tänka på. Den första attacken också ger även en debuff på fienden som sänker vetare deras defense och attack och såna här grejer. Mm. Mm. Så nej, det är sjukt rolig en ny karaktär. Ja. Yeah. Är <laughs> det låter som det? Det låter det låter som en karaktär verkligen för dig? Aj men. Och sen får jag ju ge lite lite spoiler här då. Mm, sp spoilersvarning. Aj men, och då är det så att i det här spelet får du bara börja med en gubbe och alla andra får du låsa upp på diverse olika sätt. Ja. Rex låser du upp genom att laga honom. Aha. Ja. Du tar ett fuel array från din podd. Ja. Den landar som ett equipment item. Så om du tar upp ett annat equipment item, då kastar du bort det och så har du förlorat chansen den rundan att försöka låsa upp honom. Ah, Okej. Okay. Men då tar du det här fuel relayet till honom där han finns på en specifik bana och så låser du honom. Och sen nästa när ni har dött och så då då har han upplåst. Nästa vända Ah. Okay. Ja, jag tänker inte säga vilken bana och sånt, men det nej, är i alla nej, fall nej. det sättet och vi hade lite problem med det här när vi läste informationen då mm. om att man skulle laga en robot med en fuel array. Ja. Vi hittade inte någon fuel array någonstans. Nej, okej. Okay. Men det sitter en lucka bakom podden som man kommer till banan med och den kan du öppna och ta ut en fuel array. Ja, och sen och sedan så får du då ha kvar den fuel arrayen tills, tills du kommer du till roboten där den specificerar banan där den specifika roboten finns på den specifika platsen. Ja, precis. Ja yeah. ja. <laughs> ja. Nej, så det är fantastiskt roligt, fantastiskt roligt. Ja, men det är jättekul. Och det det är ungefär vad jag har att säga om när det är uppdateringar. Ja, och som precis som Mabaia sa här i början så om ni vill veta mer om spelet Risk of Rain 2 så har vi faktiskt gjort ett avsnitt där man bara pratar mer om det. Avsnitt 46. Precis, så gå dit gärna tillbaks och lyssna på det eller om ni bara vill friska upp minnet så kan ni också gå tillbaks och lyssna på det då. Absolut. Sedan så har ju Ark spelet som vi har pratat om en del släppt ja. en ny DLC, gratis DLC till och med. Ja precis, Valguero har ju äntligen kommit som ja. var en modkarta från början. Ja. Lite som majoriteten har gratis DLC. Ja. <laughs> Kartan att ja. Ark du börjar som modd. <laughs> Men i alla fall Valguero, det är ju en en fantastiskt vacker karta. Oh ja. Jag har ju faktiskt äntligen börjat spela Ark lite granna nu. Och jag det har jag gjort just på Valguero och sett eh vilken skönhet det finns i Ark. Jajamän, jajamän. Otroligt vackert. Det är ju så att nya kartan eh Valguero ska ju ligga på ungefär 65 km. Mm. Den har även ett nytt djur som jag inte kan uttala namnet på. Nej. Eh Dejon någon Kiss. Det <laughs> det är en krigsist. Ja, Helt enkelt, det är en raptor full med fjädrar. Ja, precis. <laughs> för att enkelt förklara utseendet. Ja. Den är väldigt snabb, den kan hoppklättra. Ja. Och den kan sätta sig fast på större djur. Ja. Kan han på sidan av dem. Precis. Och den ger ut en bleed effekt. Mm. Och sen har den även en packbonus om man är flera stycken. Mm. Det är häftigt. häftigt. Ja, är man så. Det vi har ju faktiskt fött upp var sin sådan, men vi har ju inte hunnit gå ut och leka loss med de här. Nej, vi måste göra det. Riktigt testköra dem. Ja, aj man, aj man. Jag är ju jag är ju livrädd för allting i ark för övrigt. Eh <laughs> jag fick ju Eh jag fick griff Griffins har vi ju Nej men jag är trött upp på på våran karta då. Ja precis. Dan Griffin är ju inte implementerad på Valguero ännu. Nej. Det var ju en av sakerna som gjorde att jag och våran Britt Mikey ja. var jättehypeade inför den här kartan för att vi äntligen skulle få Griffins på en annan karta, en Ragnarök. Och det var liksom bara wow och så kom vi dit och bara a här de har inte lagt in dem än. Nej, men de kommer komma. Ja. ja. Så vad vi gjorde vi? Förkant. Vi spånade in 180 vilda ja. och och tämjde dem. Ja. Så att vi har ju inte fusk tämjt dem, vi har bara fuskat in dem till kartan. Precis. Men vi har ju fångat dem och tämjt dem och matat dem alltså sånt där som man ska göra. Ja. Så nu har vi vår sin griffin. Ja. Och jag fick ju lära mig att flyga med dessa då eh uh, och man man känner sig otroligt mäktig men jag är fortfarande livrädd för att <laughs> ja i mann ja i mann och vi vi flög ju bort uh, ihop med dig då till uh, det här Whitecliff uh, mm. området det är mm. alltså ser jättevackra vita klippor oh ja. och och berg och sånt där och sen är det gröna fina gräsfält överom och så yeah, här yeah. och och där borta finns ju då bland annat den här nya raptorn med massa fjädrar Precis. och så massa andra elaka saker som T-Rex och annat sånt där elakt perfekt ställe att ta med en ny kille och låta honom leva ja, men Griffin. Jajamän. Det så du fick släppa loss totalt där på. Ja, verkligen. Eh de flesta sakerna där nere hade ju inte de blekaste av en chans. Nej, faktiskt. Ehm det var som sagt de raptorerna var väl de som hade mest chans just eftersom de kan slå av dig från precis från eh, ditt djur. Ja, jamen. Då blev man då, då då blev man kissnödig höll jag bara säga. Ja, de slog ju inte bara av dig utan de trycker ju ner och håller fast dig i backen också. Ja, jamen. Så det var livrädd. Helt livrädd var jag, men det löste sig till slut ändå. Jag lyckades fly och eh, Komma på min griffen igen och flyga därifrån. Ja, men det är nice. Ja. Det är en av grejerna som gör Valguero till en av mina favoriter redan nu. Det är ju att min favorit DLC i mm. Ark Survival Evolved är ju Aberration. Precis. Aberration har inte varit tillåtet att lägga in i en enda ny karta. Nej. Förrän nu. Ja. Så det här är ju första del sen då som har aberration i sig också. Mm. Så att det är inte nog med att man har den här gigantiska ja överdelen på på på kartan så som innehåller eh, biom som Redwood och snow biom och djungel och träsk och hav och de här klipporna med gräsfälten precis, och alla de här häftiga grejerna yeah, och tonvis med vackra slottsruiner och yeah. såna här saker och även massa grottor. Ja. Eh yeah. uh, nej, utan då finns det även ingångar till underjorden då som är Aberration DLC:n mm -hmm. i i den här kartan. Precis. Och och då är det det är inte hela Aberration och det är inte alla creatures för, från Aberration, men det är väldigt mycket av det. Ja. Så istället för att då Tre våningar eller fyra våningar då som är Aberation är i originalet så ja. har du två våningar. Då har du den översta våningen där man börjar spela på Aberation yeah. och sen har du den lägsta våningen som är Radiated och där kan ja. ju du inte vara utan att du har uh, radiations, radiations utåt sånt här på idag. Det, det lite tråkiga är ju att en av favoritgrejerna från Aberation är ju Rock Drake. Mm. De finns inte med på den här kartan och som det ser ut i nuläget så finns det inte ens planer på att lägga in dem. Nej. Men vi kan ju alltid roa oss uppe på ytan så att säga med att jaga frost wyverns och fire wyverns. De är ju ganska häftiga de också. Precis. Så, så det finns sjukt mycket att leka med. Sedan är det ju så att har du aberrations så kan du ju faktiskt resa emellan. Jaja, precis. Sövrarna är ju olika arcs och i storyn och allting så får ju vi lära oss då att obeliskerna det är ju ett transportsätt mellan arcsen. Precis. Precis på så sätt kan man ju då åka till eh, Aberration. Så du skulle ju kunna ta med dig en rock drake ifrån Aberration in till eh, Valguero då. Ja, precis, precis, precis och det det har ju vi faktiskt gjort ja. för vi har ju en Aberration server också. Precis. Så det nej, det är riktigt nice, nice. Mm. Så i många timmar eh jag sen, sen Valguero släppte så har ju har jag nog lagt in mer än 150 timmar. Mm. Så det det är en bra karta. Den, den är inte helt färdig än. Det finns fortfarande djur de inte har lagt in som ska komma. Ja. Yeah. Men alla viktiga saker för att klara sig där och leva där och allt sånt finns ju. Alla artefakter finns ute för att du ska kunna samla ihop dem för att ta dig till bossarenan som heter Forsaken Oasis. Ja. Yeah. Och bossarenan på Valguero består av Dragon, Manticore och Gorillan som du slåss mot då samtidigt i en och samma fight inträe lite svårt. Det är skitsvårt. <laughs> det är rent av det det är hemskt. alltså Mantikoren och och draken, det det är två bossar som är skitsvåra när de är ensamma. Ja. Och gorillan är inte supersvår men den är lite halvkronglig så där. Ja ja. Och nu då har ju de satt alla tre i samma fight. Ja. Men det är ju inte nog med det då utan som jag sa så du måste ju hämta artefakter och dylikt för att ge som tribute för att bli kunna komma till boss arenan. Precis. Och två och de artefakterna vaktas bland annat av uh, The Island bossen Broodmother. Bara att han går fritt i ett område i Redwood på den här kartan då. Ja. Så den är ju inte klassad som en boss, den klassas som en dinosaurie, mm. men den är ju den är ju fortfarande svår, den är ju fortfarande lika svår som själva bossen. Ja, så att har du otur och springer runt här på level 1 så kan du stöta på Bloodmother och stendö. Ja, ja men, <laughs> det gör du på högre level 1 kan jag lova dig. Jo jo. <laughs> jag tänkte jag, jag tänkte bara det kan ju det skulle teoretiskt sett kunna vara din öppningsdel när du kommer in. Ja i spelet typ kommer in i spelet helt peppa och testa det här nya spelet. Åh, oh, vad är det där? Splatt. <laughs> typ, typ. <laughs> Eller som nu när jag och Mike drar dit då för vi tänkte att ja men det är klart att vi ska döda Bloodmother. Ja ja, det är klart. Då var då, då var det två som hade spawnat. Oj. <laughs> Så det vi vann. Ja, men det det är det två år. Jag tror den fighten tog en halvtimme 40 minuter. <laughs> För nu när du möter bossar i arena, mm. då då har ju de rankingar som alfa och du vet såna där rankingar. Yes, yes. Det har inte de här broodman eller såna utan de har precis som de andra dinosaurierna där ute då, lavlar. Så en av dödar vi relativt fort. De var runt så mm. höglav väl. De var inte de var, var runt 50 eller något sånt där. Ja. De andra, de var på 170. Det var oh. dan som tog all den här tiden och få ner livet på för det var så sjukt mycket hälsa på han. Men det är ju roligt för det var ju en reell fight vi hade. Ja yeah, men och våra djur som vi red dog nästan men vi överlevde så det nej det var tufft men kul. Ja, det var härligt. Så vi ska nog vi ska nog olika ta med det ut på lite äventyr på den här kartan också. Ska, ska bli riktigt spännande. Jajamän. Men det ja, nej men som sagt har ni ork så är det här en gratis DLC mm. och det är en fantastiskt rolig karta så jag tycker verkligen att ni ska hoppa in och testa den. Ja, och jag kan ju säga det också att att på den här kartan, precis som ni säger, det är en gratis DLC och eh vill man har man spelet och vill komma in och testa den här delsen så gör man ju det jättegärna på våran server. Ja, precis, vi och, släpper jättegärna nya spelare och, på servern. Och, och eh, någonting som jag fortfarande inte kan liksom riktigt släppa med det här spelet är hur otroligt vackert det är och på den här server på den här kartan så märks det ännu mer. För du kan ta dig upp en ganska lång bit över marken och bara titta ut över liksom allt. Ja, man bara kollar över se... landskapen och ser himlen och alla effekter. Ja, ja. Och, och, och, och, och och en ny grej med den här kartan är ju också det finns nu en vädereffekt mm. då det kommer en regnbåge som täcker och heter himlen och jättevacker. Norrsken också. Ja, precis, det är också en ny effekt för för den här kartan. Och du kan också liksom titta ut över de olika, du kan se de olika biomsen och se liksom ja, effekter på det är helt fantastiskt. Helt och, fantastiskt. Och och det vi bor vi bor ju då runt eh Jag tror det är runt 40 90 mm. i longitud latitud. Mm. Där finns det eh uppe på ett högt berg ett jättestort slott som ruiner med ja. alltså flera våningar. Ja men. Och det är så stort så vi har byggt våran bas inuti i den här ruinen. Ja men. Och om du går ut på taket eller går ut på det ja, det ingången och sånt där då. Ja. Då då är du tillräckligt högt för att se de här vackra vyerna och grejer som Ultrafail försökt ja, förklara här. Ja men. Man kan man kan ganska många gånger när jag har gått in i spelet så har jag glömt av vad det är jag skulle gick in och skulle göra bara för att jag tittar ut och ser va oj oh, det här var snyggt. Ajoj man. Och nej. det är ju en av grejerna som gör att jag älskar Aberration. Mm. För Aberration är klart Ark's finaste ark av alla. Mm. Och att de då har fått lägga in den i Valguero så jag på de här kartan man kan den. åka ner och få den upplevelsen då är helt otrolig. Nej, det är det coolt? Riktigt coolt. Oj ja. <laughs> Men det är ungefär vad vi har att säga om Arks nya del så Valguero än så ja. länge. Ja. Ja, mannen. <laughs> då tänkte jag hoppa raskt över på spel som jag har spelat den här veckan. Ja, vad har du i tagt på? Jo, det är så här att jag har slängt mig tillbaks i tiden lite grann till 2014. Oj då. Ja, jämensan, då släpptes ett spel som heter Rune Factory 4. Oj, nu snackar vi gungar. Ja, <laughs> ja men sen. Jag jag det är ju en spelserie som jag har spelat alla spel i. Eh, Rune Factory-serien och 4 eh, har jag faktiskt inte klarat så jag tänkte att jag jag har bestämt mig för att ja ah, men det ska jag göra. Det är mitt sommarprojekt i sommar det att se till att klara eh, Rune Factory 4. Ja, i man. Så att eh, det hoppas vi på att jag ska göra också. Men eh, Rune Factory 4 i alla fall är ett eh, farming sim RPG. Det är lite det det det är ju fött ut ur ehm Harvest Moon-serien. Ja Eller, precis, det är från början är väl det samma skapare. Det är inte samma det är inte samma, det det det är, det är samma det är inte riktigt samma skapande utan det var en annan kille som hade den här idén som kom till originalskaparen utav eh utav eh, Harvest Moon och sa att hej, jag skulle vilja göra den här grejen med med er. Det skulle det vara vara nice och då sa han det var tydligen en ganska uphill battle men till slut så cyktrade han. Ja ah, okej, okay, ja men det, det det går bra. Ja, ja men det är ju nice att, att han att han mm. godkände det till slut eftersom mm. det blev så många spel i serien. Jajamänsan, det blev ju sex spel i serien och vi är inte färdiga än för nu kommer ju femte spelet då. Eh hyfsat snart i framtiden. Vänta lite. Sex spel men nu kommer femte. Femte är huvudspelet kan man säga. Ah, okay, ja. Så att du har du har ju Rune Factory 1, du har Rune Factory 2, du har Rune Factory 3, du har Rune Factory 4 och sedan så har du eh, Rune Factory Frontier och Rune Factory Tides of Destiny. Aha. Så du har två stycken spin-off aktier spel. Ja, okej. Okay. Ja, men då är jag med, då är jag med. Jag hoppas eh, lyssnarna hängde med där med. Ja, precis. Eh jag kan säga det att eh, mitt favorit utav dem är är Frontier. Okej. Okay. Eh, Rune Factory Frontier som är en direkt uppföljare av eh av Rune Factory 1. Ja. Oh. Så att det är liksom vad hände efter Rune Factory 1. Ja, okej. Ja men det så så är det, sånt inte mer. Det är en nice. fortsättning i Frontier då. och det är mitt favorit framförallt för att det för det första så är det till Wii så att det är lättare att eh, kontrollera och ända sitta med en lilla skärmen på sin DS. Och för det andra så gillar jag hela det systemet på ett mycket bättre än vad jag gör de andra då. Ja, ah, okej. Okay. Vilket var det då som kom till PlayStation? Det var Tides of Destiny. Tides of Destiny, det är det jag har spelat. Precis, så det var det och till Wii kom det också. Ja, okej. Okay. Eh och det är också ett väldigt bra spel faktiskt. Jajamän. Eh det är inte riktigt lika heavily inriktat på farming på det sättet som de andra är för att Jag har ju faktiskt fått höra att det är ett bra spel men det är The Samurai-serien. Det är ja, det kan jag hålla med om. Jag kan inte säga för jag har inte spelat om andra äh, nej, så mycket, nej, men det var jag har fått höra att mm. det är inget skitspel, nej, nej, men om om man slår ute på alla titlarna så mm. ska det vara ett av de sämre. Det är ett av de sämre. Jag skulle säga att jag skulle nog säga att det sämsta är Trian faktiskt. Okej. Okay. Det är nog det är nog sämsta serien. Men det var också för att mycket av de systemen som de förbättrade på till Room Factor 4 var inte för riktigt färdig än kändes det så. Ah, ja men. Eh, däremot i Room 4:an blev en lyckad 3. Room 4 blev en lyckad 3 kan man säga. En, enligt mig ja, lite som vissa och sjuan då. Ja, ja, sedan så vet jag jättemånga som älskar just Rune Factory 3. Jo, men det är ju det, det är ju alltid kommer... så. Man har ju olika åsikter. Ja, oh ja, och det kommer alltid vara så. Ja, och så det är att... det är ju som vi påpekar i flertalet avsnitt att här här, här i podcastern så är ju det alltså det är våra personliga åsikter. Precis, precis. Det är inget rätt och fel utan Nej. det är ju vad vi tycker. Precis. Precis. Precis. Och sedan så är det ju en jätteherva med ifall man skulle gå in på alla de här för det är ju som sagt det är en spin-off på Harvest Moon. Men egentligen är det inte det längre eftersom Harvest Moon inte längre är Harvest Moon för att de delade på sig och eh, Harvest Moon original Harvest Moon blev Story of Seasons som fortsätter sen ah, just man. för att de här eh, vad heter de Natsume och Marvelous tror jag är vad som som översätter de här spelen och lokaliserar dem till västvärlden. Ja ah, okej. Okay. De bröt med varandra men de hade rättigheterna på namnet Harvest Moon. Aha. Så, att, så då var de var tvungna att byta namn på grejerna, de var tvungna att byta namn på grejerna så att originalserien som vi känner till heter nu mera Story of Seasons. <laughs> ja, jamen. Så att de nya av de nya sakerna som kommer ut ifrån den originalserien är fortfarande Story of Seasons, de heter samma sak i Japan dock. Ja, okej. Okay. Det är typ bokkiso blup blupp. Blup, <laughs> Nånting sånt. Ja, jamen, jamen. Jag kommer jag kommer inte ihåg vad de heter Nej. men men i alla fall och som sagt de första Rune Factory spelen då som måste komma tillbaks dit hette ju faktiskt Rune Factory a Harvest Moon RPG. Ja, jämman, precis. Så att, eh, det det kommer ju därifrån då. Det kommer från det stammar ifrån originalserien. Ja. I vilket fall? Eh, i början av spelet så får du välja om du vill spela som en kille eller tjej. Den enda stora eh påverkande jag har vad jag vet är vilka du kan dejta. Ja. ja. <laughs> För eh du kan tyvärr inte ha eh sammakön dating i det här spelet. Nej. Eh däremot du kan du kan säga du kan professa din kärlek till dem fortfarande de Ja. <laughs> men eh, du kommer inte kunna gifta dig med dem och de kommer, kommer noppa dig. De kommer nobba, <laughs> de kommer noppa dig. Ja, jo. Eh, tyvärr. Ja. Eh men det är eh, det är inte fysi skam på det ändå för det finns sex stycken eh karaktärer var att väl att eh, dejta då kan man säga. Så du har sex killar som går på date och sex tjejer som går på date. Sedan så har du efter att du väljer kön då så så kommer du ja, du hamnar i du hamnar i en liten fight på ett luftskepp när du är på väg att lämna en mystisk kristall eller någonting, en rund boll i alla fall till eh den lokala draken i området som du eh, flyger över. Den lokala draken ungefär som det normalaste ja, men, som finns. Ja men precis, det du vet ju, vi vet ju alla, vi har ju alla våra lokala drakar som vi som vi lämnar magi. Lokala pizzerian, lokala ICA, lokala draken, du vet samma saker. Precis, som som som vi alla lämnar magiska kristaller till. Ja, precis. Eh, det vet vi ju hur det går till. Eh, man kommer i alla fall in i ett litet bråk med eh, några gömda soldater på det här fartyget som man reser i det ledde till att man tappar den här kristallen, man ramlar av båt eller fly, flygbåten som man är på och landar i huvudet på sagd drake. Jaha. Som som vi får veta heter Ventusvill. Jaha. Eh som sedan vi får rätten att förkorta henne, äh, hennes namn till Venti istället. Enklare. Jäpp, ja, mycket mycket enklare. Ja, jo men. Eh så att eh, efter lite fram och tillbaka eh snack mellan draken och en själv och lite andra karaktärer som kommer inspringandes så visar det sig att man har fått minnesförlust. Ja. Eh som i alla de här spelen. Ja, ja men. Ja men. Det är jag tror att det enda spel de enda spelen som man inte har minnesförlust i är ju just de vi pratade om förut Frontier och Tides of Destiny. Nu vet i den här världen så är minnesförlust lika vanligt som en common cold. Ja, precis. Det det är inte inte vanligt. Eh så att man har fått minnesförlust och de väntar i den här staden där man ramlar ner på draken då på en prins och de tror att den här prinsen är du. Ja. Ah. Så att du får ta över den rollen som prins, men strax efter det så visar det sig att nej nej nej, det är ju Ar Ar Arthur, en annan karaktär som kommer in och är prinsen som de väntar på. Ah. Eh och grejen är att Arthur Arthur vill inte ha de prinsliga kraven på sig. Så han säger: "Nej nej nej, nej, du får du får vara prins <laughs> Fortsätt istället." Fortsätt du vara prins. Det här Fortsätt funkar för mig. Prins. Det här funkar för mig. Jag kan då kan jag sitta och göra min research som jag tycker är mycket viktigare än <laughs> än att hålla på och vara prins och bestämma. Ja, men sedan så får du då lära dig vad vad du kan göra som prins. Du kan alltså ifråga order som prins eller prinsessa. Och Eh de här orderna är olika saker som att ja men nu ska vi ha en festival för att locka i mer turism till staden och andra såna här saker. Så att du får en liten stads micromanaging mechanic i spelet också. Ja, men det är nice. Samtidigt så om du också använder det här för att de här eh, princepoängen då som du samlar eh och de samlar du genom att göra saker åt folk och göra olika uppdrag. Tjänster och genkänster. Ja men precis. Så, ju, ju ju mer folk gillar dig desto mer prince points får du och desto ja. mer order kan du lämna ut och så vidare och så vidare och det går att göra orders i allt möjligt. Till exempel att skaffa eh vad heter det? Ehm cooking saker och sådana saker. Ja, himla. Ja, ja. Eh lika så crafting. Du, för att kunna göra crafting och cooking så måste du ha licens för att göra dem och det behöver du ha princippoäng för. Så att eh, det är lite sådana saker som du använder det till då. Eh du träffar sedan alla i staden som man brukar göra man får springa runt och träffa alla det är inte som i de flesta såna här spel att ja ah, men nu måste du gå och prata med alla i staden för det är ditt uppdrag utan här kan du faktiskt bara välja att ja ah, men nu vill jag bara jag vill bara starta spelet så att det det är en liten tutorial början där du får lära dig farma du får lära dig groväxter du får lära dig hur man rensar landet och så så och vattna jo, och så vidare. Det behövs alltid den här ja. lilla påminnelsesetutorialen. Jaja men sen Eh och det häftiga med det här med de här spelarna är att du kan ju inte det är inte bara på farmen du kan så utan du kan hitta andra ställen på de olika dungeonsarna så där stansarna där du kan så grejer i. Ah och så har de några speciella effekter på grund av att det är olika dungeons och så. De olika dungeonsarna brukar ha olika säsonger. Ja. Att eh och så och så. Ja ja, så du, du du du behöver inte vänta på rätt säsong ute i världen utan i Starc kan du leta upp en dungeon med så, den säsongen istället precis, då. Precis precis. Ja men det är ju nice. Rolig mekanik. Det är en väldigt rolig mekanik. Uh, sen så är det ju lite kul också att du har skills till allt i det här spelet. Ja. Uh. Du har skills som du levlar på alla sätt. Du har alla vapentyper har egna skills. Du alla magier har egna skills. Farming på olika sätt har egna skills, alltså woodcutting, mining eh uh, och crafting och cooking och till och med att gå, sova och äta och bada har egna skills. Okej. Okay så de gör olika saker då. Alltså, ju mer ju mer du går, desto mer RP kan du kanske få såna här saker. Liksom öka bonusar på olika sätt genom att bara springa runt egentligen. Ja, i mån. Så att eh, det är lite häftigt tyckte jag. Sen så har vi de här dungeonsarna som jag nämnde alldeles nyss då. Det är ju RPG-elementet i spelet kan man säga. Där får du då utforska dungeons, du får hitta, du kan det kan du hitta nya material, du kan slåss mot monster, eh fiender och bossar på olika sätt. Du kan även tämja monster som i sin tur då kan hjälpa dig till exempel genom att vattna eller att eh, eh, vad heter det? harvesta grönsaker och andra sådana saker som du sår på din farm du kan rida på vissa av dem du kan använda vissa av dem i battle och sådana saker. Men annorlunda, det är grymt mycket content i det här spelet. Det är otroligt mycket content i det här spelet och otroligt mycket story i det här spelet också. Eh. Jo men det brukar ju såna här spel likt mm. Harvest Moon och dylikt då, de brukar ju ha väldigt mycket story i sig. Det är ju lite av Alltså det ja. det är väldigt mycket RPG, väldigt mycket rollspelande i de här spelen. Precis, precis. Eh, du kan även ta med dig stadsborna ut. Ja, och hjälpa dig att slåss. Jaha. Vissa är bättre på det. Vissa är <laughs> Vissa behöver man inte ta med sig på sån. Ja, precis. Eh, de kan ju man de kan ju inte dö ju. Kan de inte göra utan de de blir utknockade om man tar sig ta sig tillbaka till staden med dem liksom. Ja. Eh, jag snackade lite om crafting här förut. Det kan du också göra. Du kan göra bättre armors, du kan göra bättre vapen, bättre tools och så vidare och så vidare. Du kan även göra accessories, du kan och, och typ pots, medicin. Och andra sådana saker. Så, som alla ger dig olika bonusar och sådana saker då. Det är jättekul tycker jag. Uh, cooking kan du också göra då. Och det kommer ju det, där jag förmodligen spenderar hälften av tiden jag har spelat i alla fall. Att sitta och göra en massa cooking och olika recept. För att du behöver inte ha recepten specifikt uh, för att kunna göra alla de här grejerna. Nej där du kan sitta och testa saker framåt äh, själv också. Ja, man får customisera och kan... slänga i i grytan vad man känner för att ta till. Precis. Men sånt är ju fantastiskt roligt för det kan jag ju förstå att du fastnar i. Det det är, det är så dock att Kostar det för mycket RP så kommer du, kommer du inte faila automatiskt. Okej. Okay. Så att du kan ha chansat rätt på någonting. Bara att det är för svårt för dig. Ja. Så att du kan inte göra det än. Nej men, men du är inte tillräckligt duktig än. Precis. Ja. Så att man måste börja litet. Och sen arbeta sig uppåt. Och sen får man uppåt. testa samma saker man failat på lite senare. För då kanske mm. man lyckas få rätt av det. Precis. Antingen ja. eller så lär man sig de här recepten. Och sättet man gör det på är väldigt, väldigt, väldigt obvious. Okej. Okay. Jajamän. Man äter receptbröd. Ja. Ja precis som i verkliga världen. Ja, men precis. Bröd och så lär du dig olika. Jag skryter recept, ja. Precis, det. Ja, jamen. Och så <laughs> jag lärde man göra köttfärssås och spaghetti första jajamän, gången. Jag jajamän. åt bröd. Ja, jamen. <laughs> Nej, det det det är ett väldigt konstigt system att göra det ja, på, men, ro men det, är, ändå. det är lite kul. Ja. Det är lite kul. Så att du, de här bröden kan du då köpa eller så kan du hitta dem på random ute i världen, ute i dungeons och så. Nej, precis som i verkliga världen. Precis. Man hittar en brödlimpa bakom hörnet. Ja, jamensan. Så jajamän. och de som du hittar ute i världen är oftast med ett plus på, det vill säga att de är lite bättre. Ja, precis, precis. Eh, så att du vet ju det att om du hittar ett gammalt bröd när du är på äventyr så är det okej okay att äta det för det är lite bättre än det som finns på Ica. <här> <Precis>. <här> nej förlåt Precis. Ica. Precis. Ja, nej, nej men <här> jag gillar det... faktiskt Icas bröd. <här> ja, jag med. <här> men det det kändes bara så dumt när man tänkte på det som urra ur riktiga världensynpunkt. <här> ja. ja, nej, det det är eh uh, ett otroligt kul system där också. det också. Där där kan man spendera väldigt väldigt mycket tid. Eh och för att kunna göra det så måste du, du måste du ju farma. Du måste ut i dungeon och leta reda på ingredienser och sådana saker jo, så det blir klart. Så det blir mycket så att de olika sakerna är väldigt satta mot varandra från ja, spelar de på varandra. Dum bisy ho precis. Så att du behöver göra den här saken för att göra den här saken, men du behöver göra den här saken för att göra den här saken, liksom så att Jo men det är bra för det ska alltid kännas att mm. man gör det av en anledning mm. och inte bara att nej men jag måste göra det bara för att. Nej precis. För då då, nej, då tappar man intresset. Precis. Eh det är ju det som jag har problemet med farmingen eller hade problem med farmingen i vissa av de här spelen. Det är att vid vissa tillfällen så känns det som att ja ah, men nu nu behövs det inte göras farming längre för nu har jag för mycket av allting. Nej, men. Eh du kommer ju till en sån punkt till slut alltid men i och med de här systemen som de har lagt in så tar det mycket mycket mycket längre tid att komma till den punkten. Ah. Det ja, det måste jag ju bara gå tillbaks nu bara för det. Mm. Tillbaks till Harry Potter som vi pratade om i början av avsnittet här. Yeah, yeah. Det jag har en grej som stör mig yeah. och det har ju med det här med att crafta potts att göra. Mm. Det är ju det att nu har jag max eh äh, potts yeah. så jag kan inte alltså jag, jag kan inte crafta mer. Nej. Men jag har alltid varje dag en daily som kräver att jag kokar en pott. Precis. Det är lite störande. Det kan jag tänka mig att det är lite störande. Ja, jag kommer tänka på det just nu när du sa det att mm. efter ett tag då så kännt det bara man att varför? Precis, precis. Jag menar jag har fyllt med pots, varför ska jag göra en pott till? Nej, nej. <laughs> nej, det är lite det är lite konstigt faktiskt. Ajojam, ajojam. Oh, ja, nej, tillbaks till mm. <laughs> tillbaks till dig. Ja, tillbaks till mig. Jag jag har inte så jättemycket mer att säga om spelet egentligen. Jag tycker att det är ett sånt spel som man behöver upptäcka upptäcka sakerna själv i. Ja, jag vill gå mer in på mechanicsen för jag tycker att de är så pass utvecklade i det här spelet. De har haft så pass många spel på sig innan de gjorde det här. Det här var ju sista spelet som kom i ja, serien innan de har tagit den här längre pausen för, för att nu att... återbliva igen. Precis i Rune Factory 5 då. Det kommer ju också ut en specialversion utav det här till Switchen nu i sommar. Ah, vad nice. Ja, ja men så att eh eller nu i sommar vet jag inte, I, i år i alla fall. I år. Den kommer i år. Eh, så att det är ju ett inköp som jag kommer göra till Switchen i alla fall. Det förstår jag. Och eh Ja, det det ska det vara de de testar ju, det var ju något som testade det på E3 nu då. För att de hade ett bås där man kunde testa på det och de sa att det är väldigt väldigt bra uppdatering för att allting är det är högre resolution på, på på porträtten och såna saker eh allting syns mycket tydligare och känns det allting känns kändes bara bättre. Det är en bra uppdatering. Precis. Ja, men en bra portning helt enkelt. Ja. Så att och det är väl ungefär det jag har att säga om det. Det finns otroligt mycket kärlek och energi nerlagt i det här spelet. Man kan verkligen känna det på allting till och med till och med brevlådan som ger dig typ uppdrag och sånt har den personlighet i det här spelet så allting är verkligen fyllt till gränsbrytningsgränsen utav kärlek och dedikation till spelserien. Så att jag tycker definitivt att om ni gillar såna här spel som Harvest Moon och andra såna här grejer Star då står du väl och Animal Crossing och mm. är det liksom är det genren för dig mm. så borde ni testa på Room Factory serien. Absolut, absolut. Och det som sagt, det kan vara lite svårt att få tag på vissa av spelen eftersom de flesta är gamla DS-spel men men jag vet att Room Factory 4 finns till till 3DS:en och Room Factory 4 kommer ju som sagt också snart till Switchen då. Så ja, men men och, och så, så har vara... ju en annan version även då till PlayStation 3. Precis, PlayStation 3. Ja och till Wii för jo. den som vill testa på något utav de två spelen då Tides of Destiny eller Frontier. Precis. Och med det då tycker jag att jag kastade mig in lite i ett spel som jag upptäckt. Ja. Ett, ett ett litet indiespel som har legat på min Steam wishlist en en längre tid. Jag har haft lite ögon på det någon en den, typ fram och tillbaka så där. Och så och så pratade jag med med Ultrafail om det här spelet. Ja. Och så tyckte Ultrafail att nej men det är klart att det är ju Ria ja. som Maria. Det är klart att du ska ha en liten gåva från mig va? Ja, jämnt ja, alltså. Så det tackar jag så jättemycket för. Ja, jag hade lite jag hade lite pengar kvar i min budget så jag använde inte alla mina för att köpa spel till mig själv för att eh, det var Du har ju en sån jädra stor lista ändå. Jag har en så stor lista och det var inte så många som var som jag var så supersugen på i min wishlist så äh, att eh, äh, det blev det, det fick det blev det, det blev mig alldeles utmärkt. Det löste sig själv lite där. Ja, ja. ja jag tog ju Jag jag drar ju min budget åt uh, Castle Story. Ja, precis. Ett, ett spel som jag jag ska prata om här i podden när jag har spelat det lite mer mm. faktiskt. Absolut. Men i alla fall, eh uh, Niche, Genetix Survival Game ja. heter det. Eh uh, gjort av Team Niche och publicerat av Team Niche. Ja, men ja, Ivan kom ut 21 september 2017. Ja, Ivan. Ja, eh, vad är det här för spel? Det har jag sjukt svårt att förklara. Mm. Eh, det, <laughs> de själva säger att det här är ett spel av blandade genrer. Ja. Det finns inte en genre? Nej, det finns så eh, här sex genrer. Ja. ja. Det här är ett simulation, strategy, tactical, puzzle, roguelike survival game. Ja. ja. Det var ett par. Ja. Det var ett par tislar. I i ett i hopklumpat. Ja, aj <laughs> ja. yes. man. Det detta är helt enkelt det är att det handlar om ett djur. Gör mm. det, det? Mm. Eh du du får starta med det här djuret. Det är ditt djur. Du ska få det här djuret att må bra mm. och överleva yes. och föröka sig och ha en hel flock. Precis. Precis. Så så vi, vi kommer ju in då på det här djuret. Du börjar om man kör storyn där du även får tutorialen så börjar du med djuret Adam. Ja. Yeah. Du kommer Ganska fort hitta nästa djur som du lockar in till din flock genom att muta med fem food. Ja, aha. Ja, ja. Och hon heter Eva? Ja. Adam och Eva, Jajamö. de första djuren, Eva. Mhm. Uh -huh. Ja, man kan även gå in på options och ändra namn på allting. Ja, ja. Så mina första var ju Lattil och Ultrafail som <laughs> födde skiffertrafik. Och sen hade du skiffertrafik sex med Lattil oj, så oj. de födde kända vux. <laughs> du vet hur jag blir när när man kan byta namn. På rätt precis. <laughs> jag måste ju. <laughs> ja, men. Kan inte hålla mig så för mig finns det igen Adam och Eva. Det finns bara lott till ultrafield. Yes. Så det är Ur, urfaden. Det ja, är precis. Ja, i alla fall. Eh, som sagt, du du spelar det här spelet. Du har du är på en ö, en island. Mm. Eh som är grid based. Ja. Eh typ så här hexagonrutor. Så så man kan flytta. Eh dina djur har action points. De action pointsen visas på brösten som lysande kristaller på dem. Ja, ja. Så kan man göra olika saker som till exempel flytta eller uh, plocka upp saker, döda djur, uh, gräda gräs, hugga ner gräs, skaka på träd för att det ska ramla ner nötter så du kan göra det till food. Mm. Du kan gå ner i vatten. Det finns olika biomer som är kalla och varma och massa såna här saker då. Ja. Yeah. Samtidigt som du gör det här då så går ju det ut på att du ska få din flock och må så bra som möjligt och du ska få även få din art och och bli den ultimata arten som kan överleva själva och sånt då. Ja. För att Adam och Eva är inte de starkaste i arten så att säga. Nej, okej. Okay. Och detta gör du då genom ett uh, gensystem. Du mixar gener. Ja, helt enkelt som man yes. hör i namnet. Ja ja ja. då a genetic survival game. Precis, precis. Ja, och då då är ju det så att för att du ska få nya gener så måste du ha en ny generation. Ja. Så att de djuren du har kan inte få nya gener Nej. utan det blir ju deras barn, barn. får ju nya gener i stallet. Ja, precis. Och då är det så att det finns 21 olika kategorier mm. av gener och sen har ju varje kategori massa saker i sig. Okej. Okay. Varje djur kan ha två saker från varje kategori. Ah, okej. Okay. Ja ja. Så så du kan ju inte få allt i en kategori tillsammans ju utan att man får mixa och hålla på då. Och sen är ju det även då RNG när du parar dina dina ljud så mm. beror det då på vad det är för saker som ärvs. Ja. En sak ärvs alltid från pappan och en sak ärvs alltid från mamman. Ja, okay. Som sagt det finns två som du alltid ja. eh, två två gener i varje kategori. Ja. Eh och då är det då kommer ju vi lite till då pusselbiten och såna här grejer. Mm. Och och då kommer det till att vissa saker vill du inte ha. Ja, för att de alla gener är ju inte bra. Nej, nej precis, precis. Och även inavel kan vara väldigt dåligt i mellanåt, ja, men det ja, kan ja. även vara en fördel i vissa fall. Ja, ja, så ja. Och, och och sen då så träffar ju du på andra av den här arten som du kan locka in i som du gjorde med Eva i tutorialen då, ja, att, så att de kommer in och på så sätt så blir det ingen inavel eftersom den är ju från ut, utomfrån precis, och få in nya gener och de djuren kan även ha gener då som inte du har låst upp och såna grejer. Ja. Som till exempel du kanske träffar på en som faktiskt har har en vinge utväxt. Precis. Och börjar du då breedar med den då mm. kan du få innan vinggenen mm. in i din dina barn och grejer då du, och, och, och på så sätt börjar flyga och ja. simfötter och du vet massa såna här ja, roliga du, saker. Du du vidgar liksom uh, gen genpoolen. Precis, precis. Mm. Och redan i början så så lärde jag mig ganska fort uh, en sak som har hjälpt mig det är ju ark. För ja. jag har ju breedat och det har ju också väldigt mycket med gener och stats och såna här saker då. Precis, precis. Så jag var ju inte helt vilsen när jag kom in i det. Nej. Eh och någonting jag lärde mig fort det är blodtyp. Ja, ha, är väldigt viktigt när det kommer till till breedingen då. Okej. Okay. För då, du har olika två två olika blodtyper eftersom det är två olika gener. Ja. ja. Mm. Och då kan det vara så att uh, din female ja, uh, har AB. Din male har AB. Och då kommer ju de att ärva ett från varje förälder. Mm. Då kan det vara att ditt barn får AA. Okej. Okay. Har du samma blodtyp på båda generna så får du dåligt immunförsvar. Okej. Okay. Har du olika blodtyper så ja. har du bra immunförsvar. Ja, okej. Så att man även får tänka på såna grejer då så att har du två stycken som har väldigt lika blodtyper så kanske du inte ska para de två. Nej nej nej nej. Och det är på så sätt du även kan lyckas med inavel. Ja ah, okej. Okay. Genom att noggrant studera vad är det för gener jag har, kan jag kombinera de här generna utan att det blir kabom. Ja men precis precis. Då kan du komma undan med inavel. Ja ja. För att som sagt du får ju börja med Adam och Eva. Ja. Sen tar det en liten stund innan du hittar vilda av samma art igen. Precis. Så du måste inavla i början. Ja. Ah. Precis som bibelhistorien om Adam och Eva och att alla människor kommer därifrån. Ja, ah, precis. Så är det så du börjar och mm. bygger vidare och dylikt då. Vilket är fantastiskt roligt och det det det är sjukt svårt för att du har ju även då du ska ju överleva på den här ön. Mm. Du ska ta dig vidare till nya öar, mm. ska du. Och då då då får ju samtidigt då som du ska överleva med är det här så kommer ju in då på survivalen och lite mer det här tactical eftersom det är grid based och handlar om action points och, och saker får göra saker. Precis. Och då har du saker som hunger. Du du har aggressiva djur. Du har olika klimat, du har sjukdomar och grejer och blir du sjuk då smittar ju du. Javann. Så då vill du ju inte ha dan i närheten av resten av din flock. Nej, det är klart. Men tänk om det är den enda parningsmeilen då har ja. Du kom din din flock dö ju ut om du inte fortsätter breeda. Precis, precis. För att du har ju en livslängd precis som alla varelser då. Ja, har. ja men. Så då måste ju du riskera att ta in den sjuka i i flocken och hoppas på <laughs> att han hinner para sig utan att smitta partnern och Ja. Massa att tänka på. Ja, ja men. Det är jamen. sjukt roligt. Ja. Eh och sen då som sagt alla gener och sånt är ju inte upplåst från början utan Nej. där kommer ju det hemma roguelike in då. Eh mm, mm. uh, och och då är det så att du ska göra vissa saker och sen kan när när om du misslyckas så dör du. Ja. Ja, uh, då kan, har du valet att antingen starta en ny från scratch utan gener ja. eller att fortsätta med samma gener du låst upp Okej. Okay. Men från början då igen. Uh -huh, och då har du precis. de generna du låste upp och kan fortsätta då. Fast den här gången kanske du har lite roligare djur med lite roligare utväxter. Precis, precis. Som till exempel en en vad heter det? Med två söndre arm. En söndre arm? Ja. En söndre arm? Med mutation? Nej. Muten? Nej. Eh uh, nej, en missbildad arm. Okej. Okay. Jag, jag inte. kommer inte ihåg det engelska ordet. Nej, nej, nej. Men men du har i alla fall en en dålig gen är att du kan till exempel få en missbildad arm. Ja, ah, ja. Ah, ah. Men men men en vinge på andra till ah, okay. exempel ah, ah. för att det är olika gener. Ja. Ah. Så så jag hittade ju en med vinge. Ah. Gjorde jag. Eh uh, men han hade en dålig arm, så han kunde ju inte farma. Han alltså när när du gör en action till exempel när du ska plocka bär, ja. då är han vit, då är det 100 att du lyckas. Ah. Är han orange så är det en chans att tyligen kast. Ja, ja. Oftast misslyckas du. Ja. Och då är ju det att olika armar och händer är ju olika bra på olika saker, ja, sloss och precis. plocka eller knäcka nötter och sånt där då. Ja men. Eh uh, och han var ju vädlös på allt eftersom han, han hade en ingen... vinge och en söndra arm. Ja, <laughs> du, du, du har så mycket att jobba med det här. Nej nej nej, verkligen. Men jag fortsatte ju att brida honom ja. in i mina, hur heter det, ungar och sånt tills jag lyckades breeda över bara vingen och inte något av de dåliga generna han hade. Nej, På så sätt så fick ju jag flygare. Ja. Jag fick även flygare med skorpion, svam och de blev jättehäftiga. Fötterna var simfötter och horn hade de och och de börjar som typ en liten gullig räv-vargliknande sak. Ja. Och alla de här generna du ger dem mm. är ju även olika utseenden. Ja, okej. Okay. Så så i de ser så freaky och roliga ut i slut. Helt fantastiskt. Ja, ja. Men i alla fall, du gör alla de här grejerna, du ut och samlar mat till hela flocken och sånt där konstant för att ja, du ska överleva. Det är vad mm. det går ut på. Ja. Din art ska frodas och överleva. Ja. Det finns ju självklart ett end game. End gameet går ut på de här öarna. Jag pratade om som du går runt på och börjar på. Ja. Det är att du ska ta dig till alla öarna i spelet. Eh mm. och och äta då lämna efter djur på öarna. Ja. Och när du har gjort det på alla öar i spelet då har ju du bevisat på ett framgångsrikt sätt att din art kan överleva. Ja, uh -huh. och då klarar du spelet. Uh -huh. För att då överlever din art och frodas helt själv utan att du behöver lägga i Och då har du lyckats med genetiken. Ja ja, okej. Okay, och då okay. klarar du spelet. Yes. Så jag tycker det är en passande ending så där. Ja ja, absolut. Ja, det ja, är jättecoolt, jättecoolt. Det finns sjukt många abilities. Det är inte bara utseenden Nej. som kommer med de här generna utan det kommer ju även då såna här saker som styrka och att du kan flyga och och alla de har ju Poäng. Och då är det liksom plus ett, plus två, plus tre. Och sådana där poäng man plussar och yep. håller på med hela tiden. Yep. Och det är ju sånt du också får ha i åtanke. Så som sagt, det är väldigt mycket pussel, taktiskt. Det är mycket strategi, mycket survival. Och så är det roguelike. Alltså nej, det här är ja. fantastiskt att se alla de här olika genrerna inblandade och bara intryckta i ett och samma lilla indiespel. För det är ju också det. Det är ett litet indiespel. Det är inget spel som... Det... tar miljoner timmar att klara nej. men det är ändå ett spel som har sjukt mycket omspelningsvärde. Ja, jag kan säga jag, jag tänker säga det. Och det, det märks ju ganska tydligt på på namnen på studion och allt sånt där också Aj, att det inte är så att det inte är stort när precis att som spelet heter Nisch och studion heter Team Nisch. Så ja, och ja. och det är också roligt för det är de själva som är publishers också. Ja. Så de har inte tagit någon större publisher eller något sånt heller. Nej. Så det är Häftigt spel som jag tycker att ni borde testa. Eh och det finns med på Summer Sale på på Steam nu. Ja precis. Så det är även billigare att köpa nu. Gillar man ett mysigt taktiskt spel där du heller inte behöver stress, stressa stressa stressa ja. för det är ju nämligen turn based på grund av det här med actions och grejer. Mm. Så är det här ett toppenspel. Yeah. Och det glömde jag ju säga då, eh det är ju turn based så att du gör dina actions eller låter bli och gör dina actions. Mm. Sen trycker du på space för att få en ny runda. Ja. En ny runda är en ny dag. Mm. Ett av de här djuren så så som jag har kommit än så länge det går säkert ändra med med gener och dylikt längre fram ja, ja. men än så länge så verkade det som att mina djur deras eh totala livslängd ligger på 20 till 30 dagar. Ah, okay. Man drog 20 till 30 rundor. Ja. Yes. Så att man man man hela och det går ju även att titta genom och hålla musen över en mätare mm. så att man hela tiden får ju åtanke också Hur länge har de kvar att leva? Har jag tillräckligt med ungar? Ja. <laughs> Måste jag se till att de gör fler ungar innan de dör nu. Precis, precis. Och sen finns tanken på drunkna ja, om ja. du är under vattnet för länge om du inte har eh fått fram genen jälar. Ja ja. För precis. det finns ju också självklart. Ja, det är klart. <laughs> Nej, sjukt ja. häftigt spel och jag får ju bara jag skrattar åt utseendet som kommer på djuren emellanåt och på vissa är det bara åh så så du blev så nej och nej sånt jag älskar ju sånt. Ja. Det är verkligen ett ett ett mabaja spel. Det är ett spel för mig. Yes. Det är det. Så ännu en gång tack så mycket. Det är ju härligt att det att det blev så bra. Ja, himla. Ja. Det, det blev det. Ja. Så det nej det är ungefär vad jag har att säga om nisch. Ja. Eh testa det, prova det. Aj ah, man. Yeah. Det det är bästa tipset vi har. Aj yeah, man. Testa, prova. Kör det. <laughs> kör bara, kör. Vi, vi vi kör vi kör en betästa bara det, tycker jag. Yeah. Woo. <laughs> det <är> bästa. <laughs> bästa ja. Ja <laughs> ah, herregud. Nej men som sagt, uh -huh. det det var jag hålla och säga om det. Yes, då skuttar vi rakt in i nyheterna då. Ja, och det är ju ändå ett av de bästa med med med avsnitten tycker jag, det är yeah. ju nyhetssektionen. Precis. Så med det tycker jag att vi börjar med en riktigt saftig Game Over podcast nyhet faktiskt. Ja, det låter som en väldigt bra idé tycker jag. Ja, men det är ju så att vi närmar ju oss avsnitt 60. Det gör vi. Och vi har ju sagt att avsnitt 60 så ska vi göra vårat andra live avsnitt precis. Och med tanke på att det är ett live avsnitt och att det är att det är avsnitt 60 blir det liksom jämnsiffra och allting. Ja, ja men så kommer ju vi självklart ha lite live tittartävlingar. Ja, precis. Där vi kommer låta ut fysiska priser och även nycklar och dylikt. Precis. Så det kan ju ni lägga på minnet att avsnitt 60 då är det live, då kan ni vinna saker om ni tittar. Ja, vi kommer ju självklart påminna er om detta allt eftersom det kommer och vi kommer ju komma fram med datum och såna saker. Det ni får save the date så att säga. Precis, precis. Så mer om det. Hörni sen. Ja, Iman. Ja. Så över till nyheter från Ultrafält kanske. Ja, precis. Vi nämnde ju det här tidigare att Steam har ju tagit igång dragit igång sin sommarrea. Ja, summer sale. Summer sale som de gör varje år. Ja, Iman. Eh och i år så är så är det lite vad heter det? Drag race. Ja, lite Grand Prix. Lite Grand Prix och så. Så att det finns det finns lite olika roliga grejer att göra i och med detta då. Eh samla poäng så du kan poäng. få lite rabatter och lite bakgrunder och emojis och såna här roligheter som som man brukar ha med sina små event. Precis, precis. Och det är likadant i år som tidigare år. Och det här har ni inte ni har inte missat än än utan den har hållt på i dryga en vecka nu och kommer fortsätta fram till den 9:e. Ja i man, så ni har fortfarande chansen att gå in och även tjäna de här poängen för att vinna rabatter på era spel också. Precis, precis. Så att vi hoppas på att ni hittar det ni söker och att ni får någonting som ni varit väldigt sugna på ja, en längre tid kanske. Ja i man, det hoppas vi verkligen att ni passar på nu när det är billigt. Ja, vissa saker har ju otroligt stora rabatt och vissa inte lika mycket. Ja, vissa ingen alls. Ja i man. <laughs> ja. Eh Stadia har vi andra nyheter om eh Google Stadia. Precis, Google Stadia har vi andra nyheter om och Phil Harrison som är huvudansvarig på Stadia har ju pratat lite granna om detta nu. Stadia kommer alltså inte vara bara en subscription tjänst som det har spekulerats i en hel del. Eh de man har ju gjort den här jämförelsen med att Google Stadia skulle vara the Netflix of video games. Ja, precis. Vilket det nu då inte riktigt blir utan det här blir då via kommer, play over <laughs> precis videogames precis det kommer finnas en subscription tjänst som jag antar att man behöver ha också i grund och botten för att kunna använda själva jag vet inte jag jag spelen, började, jag började men... kolla på den artikeln och sen mm. kände jag bara nej nej, nej det, det, det, det är lite oklart <laughs> men det känns som att man kommer behöva den här subscription i alla fall just ja, för, att få, för att full liksom få använda sig av tjänsten till att börja med precis och då får du några spel gratis på köpet då kan man kanske ja kalla som det ingår i i prövningen precis ja imma och sedan så kan du också utöver det kunna köpa spel så som du gör på många andra såna här ja, tjänster som Steam bland annat liksom såna alltså du kan köpa rätten att få streama dem. Ja, så att det blir ja, en ut game library mm. helt enkelt. När eh, folk fick klara på detta så var de lite oroliga över ja men vad händer om spelföretag drar sig ur och såna saker och har de tröstat eller vad ska man säga lugnat dem oss mer säga att eh, spelen som du har köpt kommer du ha tillgång till för allt i efter det sen. Ja, har du köpt eh. det så kommer du fortfarande kunna spela det fastän det är borttaget från affären. Du, mm. Nya spelare kan inte köpa det, men gamla spelare kan spela det. Precis. Så att det det det är väl det som har sagt om det och det är ju precis så som som Phil Harrison uttalar sig här också att varken företagen eller spelarna är redo för en sån här tjänst med bara prenumeration. Men jag håller nog faktiskt med där. Jag tror att vi fortfarande vill köpa spel också och inte bara ha en ren Netflix-tjänst. Precis, vi pratade ju lite om detta faktiskt redan förra veckan om just att den här det till en fanns en oro att det här skulle slå ut. Ja just det det var ju bara en person som ja. berättat inte var någon oro trodde de inte precis. och vi och det var då vi kom fram till att det är väl ingen som har trott Nej. att det skulle vara det. Nej precis. Det ja det hade vi med i nyheterna i förra avsnittet. Precis idag. och det är lite exakt samma sak här igen då och och filla här som säger ju precis samma sak idag att att folk är inte redo för den för den sorts en tjänst den. Nej precis och jag håller med. Det, jag jag tror det också definitivt och även fast vi vi hyllar ju de här prenumerationstjänsterna ganska mycket. Ja ja, det, det är alltså som de... sagt, jag älskar ju idéerna bakom mm. de här prenumerationstjänsterna med spel och så. Mm. Men det innebär ju inte att jag kommer sluta köpa spel. Nej nej. Ja, herregud, absolut. Eh, jag vill gärna ha båda. Ja. Det varför välja en? Precis, och det är väl så stadiga har tänkt här också då. Ja, precis. Och jag tror jag tror det är bra. Mm, jag tror det också ja, ja. och och som sagt, gör de så då att de de har en prenumerationstjänst som man behöver ha för att spela spelen från början för att det är ganska vettigt att ha så som det är upplagt att det är allting liksom du kan inte få alla den här chansen helt gratis utan det är någonting som du behöver betala för eftersom serverkraft och all, allt möjligt vad det behövs till att göra det. Det finns väl en tanke ju där men om man då ser det som att här du köper tjänsten för att kunna, kunna streama utan en konsol och allting. Och sen så får du spel utöver det gratis som ingår i den tjänsten då. Så om man om man väljer att se på det så så tycker jag att det är ganska bra grej. Ja, ja, alltså du får ju fortfarande prenumerationsspel med prenumerationen. Precis. Sen så vet jag inte. Jag jag vet ju inte hur de har tänkt. Det det här är ju rena spekulationer. Eh för förutom om det då att det är det de faktiskt har sagt, men just det här med att hur hur tjänsten kommer fungera om du behöver ha en prenumeration eller om du kan spela spelet. En... Det vet vi Utan, inte. Vi vi får inte. helt enkelt ja. se vad som kommer komma med det. Ja, precis. Ja, i man. Sen har ju vi då Final Fantasy 7 Remake's director Tetsuya Nomura ja. har ju faktiskt äntligen konfirmat att den ikoniska crossdressing scenen med Cloud i Final Fantasy 7 då kommer vara med i remaken. Yes, precis. Och det det är ju sjukt roligt för att det har ju ändå varit uppe på en aktiv diskussion mm. på internet om Jemen. kommer de censurera det här kommer det liksom mm. förstöra spelet och det är en rolig scen som alltså den det är ingen superstory grej Nej. men det är ändå en grej som Spelvärden alltid har pratat om. Jo ja. Och ta bort den så ikonisk scen tror jag skulle vara en tabbe och mm. det har ju de tyligen förstått själva också. Precis. De kommer inte att ta bort den men de har ju uttalat sig och sagt att eller han uttalade sig och sade samtidigt i den här eh precis som med Tifas look så har de ja gått in på att modernisera även konceptet då i Ja. I... Det är ju nämligen så att han har ju även sagt att designen är inte ens bestämd. Nej, precis. Är han inte? Nej. Och man kan ju förstå det om man kollar tillbaka på Final Fantasy VII. När, när den scenen är, innan den scenen är och du plockar peruken och klänningen och sådana här grejer. Ja, ja. Du är ju i ett rum där det finns massa olika ja ja men och med tanke på liksom vilket årtal vi lever på, vilken teknik och så vi har idag så vem vet det kanske inte finns en design. Nej. Det kanske finns flera olika peruker och flera olika klämningar så att du får välja en eller till och med kanske beroende på hur det har gått i de delarna så leder det är beroende på vad du får för dräkt. Och spekulationer men möjligheterna finns ju med tekniken vi har. Definitivt. Så nej det jag ser fram emot det jag är jag det för mig gör det ingenting att de ändrar lite på det så länge dan är med. Ja, precis. Alltså så länge som idén fortfarande finns där och så länge som man har det här ikoniska momentet så att säga. Ja, precis, precis. Mm. Och det det gör ju mig lite alltså jag blir ju tryggare och tryggare mm. med mina tankar gentemot Final Fantasy 7 Remaken allt eftersom de släpper mer och mer information. Yeah. För jag menar nu nu har jag ju fått se Tifa mm. vilket gjorde mig kär på nytt. Ja, ja men precis. <laughs> jag jag har fått se att att motorsykkelscenen är med fortfarande i spelet. Eh yeah. jag har nu fått veta då att att crossdressing scenen är med. Yeah. Nu det jag oroar mig för fortfarande det är ju liksom inte hur Gold Souls kommer vara yes. gentemot alla minigames och sånt som har funnits. Precis, precis. Till exempel då Chocobo breeding, Chocobo racing. Mm. En av mina favoriter är ju ubåts simulationen då. Precis, precis. Finns de fortfarande med? En ännu viktigare grej är ju Fort Condor yeah. striden. Yeah. Är ju också kommer vi få det. Men, det verkar ju som sagt lovande, mm. för mer och mer släpps om Final Fantasy och mer och mer är saker som vi säger, det här vill vi ha. Ja, det har de också uttalat sig om och sagt att de borde ha tricklat mer information allt eftersom de liksom arbetade på det. Jajamän. Just för att många av orokänslorna har ju börjat lägga sig för att vi har fått mer information, vi har blivit betryggade. De, ja, precis. De har ju suttit på den här informationen hela tiden, de ja. vet, de visste ju liksom. Det är jättestörande. Så att, ja. <laughs> de, de de har ju sagt att de gjorde väldigt misstag där också och framförallt också att de annonserar alldeles för tidigt. Ja, precis precis. Så att ja men det är jättekul och sedan så är det ju så också att Final Fantasy 7 vann ju faktiskt bäst of E3 av Game Critic Awards så att... Ja je man, ja je man. Eh uh, innan ni tänker för mycket på de här jättestora titlarna som också var med utöver mm. Final Fantasy 7 remaken ja. så finns det en regel som man gjort att det är väldigt många som har blivit diskvalificerade från tävlingen. Okay. Ja, till exempel Cyberpunk. Ja. Fick inte vara med i den tävlingen. Nej för att ett av kraven på på specifikt ansom för en fantasywand där ja. är att du var även tvungen att ha minst 5 minuters gameplay ah. som folk kunde testa på ja, ja. på E3 då. Ja. Ja precis. Så Cyberpunk i den tävlingen vart diskvalificerad. Ja. Men däremot så har ju för Cyberpunk fått andra priser. Ja, själv, så det, självklart. Så de är inte bortglömda. Jag ville bara klargöra det att ja, men, det det här gäller spel som du faktiskt kunde testa. Ja men precis. Det det är ganska viktigt att det att det belyses också för att Ja, men. annars kan man tro att det är väldigt mycket ja men nostalgin för varför ja, 97 som som vann om det priset men men så är det alltså inte nej, utan det så är det inte bara alltså det är inte bara utan det finns mer saker och det finns anledningar till att många av kanske just din titel inte fick get pris. Det kan då bero på att de fick inte vara med i den tävlingen Nej, eller de... andra Precis. olika regler då. Precis, de Amen. hade inte de hade kanske inte tillräckligt med gameplay eller Precis. Ja. Eller andra, det fanns ju andra saker som diskvalificerade andra Schöp, spel schöpklart. också. Schöpklart. Men jag tänkte jag Cyberpunk det är det liksom det, det, ja. det är någonting alla vet om nu. Precis. Så det... jag tänkte att det blir, jag, jag tar Dawn som ett exempel. Väldigt <laughs> bra exempel, väldigt bra. Ja, men det var faktiskt FZ. Så som som skrev det så jag lyckades notera och ja. komma ihåg att ah, det är av er. Det ja det smart då det ska jag påpeka. Ja men det är bra det är. Ja. Bra. Yes, vi har ju haft en liten vi har vi har haft ett litet Trump uttalande kan vi säga. <laughs> Jassa igen. Ja, okay, precis. Var förvånande. Ja, Har han twittrat? Ja, det vet jag vet ju inte riktigt om han gjorde men Trump administrationen bestämde ju sig i alla fall för att de ville lägga på ett eller ett förslag redan just nu att de vill lägga på en 25 taxa på alla spelkonsoler och andra saker men men alla spelkonsoler som tillverkas i Kina. En tre alla. Eh jo. <laughs> jag tänkte. Jag vet inte om Nej, i China. Precis, jag vet inte om det finns någon någon spelkonsol som inte är tillverkad i Kina, men eh Microsoft och Sony och Nintendo har gått ihop. Oh. Eh, och varit stod det stod det varit enade för att skriva ett brev eh med där de då förklarar vilken dum idé det här är. Ja, det är bra, det är bra. <laughs> eh för att de påpekar då att det skulle vara fruktansvärt dåligt för kon för konsumenterna i USA för att den här skatten är ju som sagt då inte i resten utav världen utan snarare bara mot USA. Ja ja, Trump kan ju bara ställa till med besvär där oftast. Ja oftast. <laughs> eh så att eh, det, det skulle bli väldigt stora problem för liksom importen för för företagen i sig är det inte super stort egentligen de måste ju höja priserna och allt sånt. Ja, vilket att drabbar att, oss konsumenter då. Ja, precis, eller vi, konsumenterna i USA. Precis, vilket drabbar konsumenterna och eh, det skulle förarga folket i USA och det skulle också då påverka eftersom det påverkar de här tre stora företagen så pass mycket så skulle det ju påverka hela ekosystemet av spel. Ja, i men och det skulle ju även då sänka inkomsterna för de skulle jag chansat på för att det är inte alla kommer ha råd och det liksom. Precis och inte bara det utan du skulle även eh liksom det skulle även så vara så att anledning till att de vill ha den här taxan är ju för att de vill tvinga eh äh, företagen att ta sin äh, tillverkning någon annanstans igen. Ja, ja men, ja men. Det är ju det är ju Men det som är intressant med det, det är mm. ju att jo Kina, USA är en väldigt stor publik, det är en väldigt stor marknad, mm. men vi har ju fortfarande resten av världen. Precis. Som de fortfarande kan sälja till från Kina. Ja, och spe spe speciellt nu när Nintendo har fått in foten i Kina och får Precis. börja sälja saker där också. Men men men det var inte riktigt jag vill komma utan det jag vill komma egentligen är att det är det skulle vara dyrare för dem att flytta eh tillverkningen till något annat land än den här 25 taxan. Okej. Okay. Så att det den idén gick i stöpen från början. Precis, så att idén är <laughs> dålig redan från början. Ja, alltså när du ändå pratar om Trump här. Ja. Så måste jag ju bara påpeka att det har ju varit det här med handelsblockaden och dylikt då med Kina, Huawei och där då. Nej, ja, jag menar. Nu har ju faktiskt Trump administrationen även börjat förhandla med Huawei om att det inte ska bli någon blockad. Ja. Så ja, vi får ju vi får, ju <laughs> vi får ju se what they had. Då så det är ju alltid mycket mycket konstiga intriger och mycket schaff ja, och ja. dumheter när det kommer till att Trump hittar på saker så ja, ja, verkligen. Det, det hade ju liksom det här hade ju också lett till att liksom USA baserade spelföretag förlorar stort på det. Ja, jo men i och med att de kan inte det, det blir dyrare att skaffa kits för att göra saker de har med. Alltså, och mera alltså det är väl så grej. Därför kits är grej. Ja men och inte bara det utan liksom även då kunna publicera sina spel till de olika stora spelkonsolerna det blir också dyrare för alltså du kommer att kosta pengar. Att Allt blir dyrare, det är en dum idé. Precis. Eh Sluta upp med det Trump. Precis. Eh <laughs> så men som sagt, vi får väl se. Det är anledningen till att jag ville ta upp den här nyheten egentligen är en fast den är en ganska tråkig nyhet så så är det för att jag tyckte det var väldigt fint av Microsoft, Sony och Nintendo att gå, gå ihop och, och sätta sig emot det här. Precis att att verkligen gå ihop visste det är väldigt kons konsumeristiskt men det är väldigt fint att de kan liksom bara ja ah, men nu nu går vi ihop för att det här kommer skada konsumenterna. Ja men liksom sagt det skulle inte skada deras botten för att de skulle bara höja priserna. Så ta att... sig i grund och botten kommer ju det skada dem också om man höjer priserna om folk slutar köpa. Ja jo det är klart men men samtidigt jag tror jag att uh... Jag jag tror ju att ska du sälja en produkt så ska den inte vara för billig och den ska inte vara för dyr. Nej nej. Så det det jag du du ska ha det medelpriset. Ja. Och så jag tror ju att i slutändan så hade de också förlorat på att inte kämpa emot det här. Ja det är klart att de skulle göra. Annars ja. kunde de inte kämpa emot det. Nej. Nej. De ville inte förlora på det så kunde de inte kämpa emot liksom. Nej nej precis liksom. nej. precis. Men jag tror inte att det skulle bli en så stor förändring för företagen egentligen eh, i slutändan. Nej. Eh utan det är mest för konsumenterna Ajman. konsumenterna de gör det för att det är det tydligaste hos konsumenterna varit de blir drabbade. Ja, precis. Och, och för alla spelföretag som tillverkar spel i USA så att, ja. vilket är en hel del. Vi får helt enkelt hålla ögonen på den här mm. nyheten och se hur det utvecklas. Det ska vi absolut göra. Ja, gör man. Eh äh, andra nyheter så det klassiska pusselspelet från 1993 Myst ja, ja. Det här berättar du någonting. Det om. här är ju uppe på tapeten nu igen. Mhm. Mm. Mm det är nämligen så att eh, film- och tv-rättigheterna är nu sålda till Village Roadshow Entertainment. Oj. Ja, rättigheterna ska användas till att skapa ett eh, film- och serieuniversum av Myst. Coolt, coolt. Ja, coolt. detta görs ihop med bröderna Robin och Rand Miller, ja. som är originalskapare av Myst. Ja? Ja, så det här oh. ser jag fram emot. Ja, ja, herregud, det här kan ju bli jättehäftigt. Ja, det ska bli skitcoolt att ah. se vad de kan pussla ihop ja. för film och serier av Frå den här världen. Frågan är vad får grella hur de ska göra de ska ska de göra det liksom i av det är täckar varianten eller ska de göra det i Ingen som i vet finns ingen världen. information utan Nej, det det är det här att uh, rättigheterna är sålda ja. det är ett kommer vara ett samarbete mellan de nya ägarna då och originalförfattarna mm. yes. så jag tror det kan bli något häftigt då det här ja, yeah. tror jag faktiskt. Det tror jag också. Ja. Det, det, det låter riktigt coolt. Är, jag är så sugen, riktigt sugen här. Roligt ni säger lite nyheter. Jag lyckades snoka fram här. Ja verkligen, verkligen. Det här har jag helt missat också så att det är fantastiskt. Aj man. Kul, kul. Eh Humble Bundle har nu i har funnits sen 2010. Aj man. Och de har kommit nu äntligen kommit upp i en eh, samlat in 100 50 miljoner dollar för valfrihet. Det är mycket pengar. Ja. Det det är på, mycket pengar. Det det är på inte ens 10 år har är det de. Nej men sån. Eh imponerande. Ja, och det har de gjort via den här liksom pay what you like varianten på sina bandel som de har då. Ja, precis. Du du väljer en summa och betalar och du får ett gäng spel ut efter det. Mm. Och jag tror att det har varit alltså ända sen jag fick reda på det så har ju jag använt mig av tjänsten så att Tillsammans så har vi då alla som använt sig utav handelbandel har ju hjälpt till och donera de här pengarna. Har hjälpt till att donera de här, pengarna. Donera de här pengarna och det har alltså då kommit upp i 150 miljoner dollar för välfärdenhet och det är, ja, det, spel... det är helt fantastiskt att se vad spel. Det är underbart. Det är helt fantastiskt <laughs> att se vad spelvärden spelvärden. Spelvärden kan göra för välfärdenhet samtidigt som man också då precis har kommit av hälarna från Games Done Quick som också är en jättestor sån insamling. Jaha just det, det har ju varit Summer Games Done Quick. Precis. Precis, ja, ja precis som också drog in väldigt mycket pengar. Ja. Och det är, nej, det är fantastiskt när man kan använda TV-spel till välgörenhet och och så här bra ändamål. Ja. Det känns, aj det känns så bra. Ja, jämen. Det känns riktigt bra. bra. Ja, jämen. Nice. Uh, det är så jag har lite Apple-nyheter här. Ja, ja, ja. Lite äpple, äpple. Lite äpple, äpple. Uh, Joni Ive, en av uh, designerna bakom iMac, iPod, iPhone uh, och iPad, ja. uh, lämnar nu Apple efter 30 år. Jesus Christ. Ja, jag har jobbat här länge, vet du? Ja, Herregud. verkligen. Herregud. Det är nämligen så att han startar sin egna designerfirma nu. Ja. Sitt egna företag. Ja. Och häpnadsväckande så är deras första kund Apple. <laughs> Samtidigt så försäkrar Joni Ive att försäkra fansen då att han kommer fortfarande vara väldigt involverad i Apples designer i många år framöver. Ja. Med andra ord så han lämnar tjänsten efter 30 år men det blir nog ingen skillnad på designerna för att nej, det fortfarande nej. alltså kommer vara där. Yes. Bara att han kommer på ett annat företag in hyrd då tror jag. Istningsvis så blir han intagen som konsult och viceäget företag. Jag tyckte det var lite en halvrolig tekniknyhet så där. Istningsvis så har blivit så att han har blivit ganska mättad på att jobba med det här och på det här sättet så kan han jobba med andra projekt men, utöver, samtidigt, men samtidigt jobba, med, jobba med, med, med med Apple. Jag skulle chansa på att det är något sånt som ligger bakom precis, det. Precis. När man är som sagt 30 år man blir rätt det blir rätt köttigt efter ett tag kan jag tänka mig. Ja, det är inte jättemånga människor man hör liksom, "Ja men hur länge har du jobbat på ditt jobb? 30 år." Precis. Ursäkta va? Precis. <laughs> precis, precis. Ja, nej men det är strongt, det är strongt. Oh ja, absolut. Nu i sommar så släpps ju Pokémon Masters som vi nämnde i ett par avsnitt tillbaka. Jajamän, vi gör det det. Jajamän, och det här är ju då ett det är ett nytt spel, ett mobilspel som kommer ut. Och det är ju eh det här är ju då att du kan ta alla tränare som du har mött i de tidigare Pokémon spelen och samla ihop dem och bygga ditt eget dream team. Och de här teamen består då av tre tränare och varje tränare kommer ha en Pokémon med sig som uh, går runt mellan lite som Ash och Pikachu i uh, i, i serien då I eller mean. i Pokémon Yellow för den delen. Eh uh, så att alla tränare kommer ha sin egen Pokémon som de är uh, synkparade med så de kallas för sync pairs de här. Ooh. Så att de har varje tränare har en Pokémon och det kommer vara 3 versus 3 battles i realtid. Vill låter ju faktiskt väldigt häftigt. Så de här sakerna gör och din ditt mål är ju att bli bli bäst. Ja, i men ingen annan var. Eh och bli Pokémon Master och bli i eh, hamna, hamna längst upp i Pokémon Masters League. Ja, ja, i men det är klart. Så det är ett eh, vad jag har förstått det som så är det ett single player spel. Mhm, mm mhm. Eh du kan gå runt och liksom hitta de här olika tränarna och få med dig dem och bygga dina team med dem säga att du vill göra ett team team med Ash eh Brock och eh vad heter han? Mindu? Eh Misty. Misty. Precis. Nästan, jag var nära. Ja, ja, det var jag var på år sen. Så så kan du göra det. <laughs> ja, ja, det är nice. Och alla tränare kommer också vara med och göra moves. De kommer ha support för eh liksom i e battle systemet. Så ah. kommer de kunna supporta sin eh sin Pokémon då. Ja, lite som i i nya Eh Pokémon detektiv mm. när han springer fram och stampar på Cherrysadsvans. Inte inte riktigt så, men nästan. Du tycker jag är support om en tränare? Ja, nej men de kan de kan buffa och gilla sina aj, Pokémon så. Det, det var bara jag fick hela scenen <laughs> bara flasha när framför mig när du berättar där om tränaren med support. Jaja men. Så ja. På, på på det sättet då kan man också det, det finns någon så här specialattacker som du gör med de här sync parisons så, så det finns så här sync par attackeringar som vi kan, är lite extra starkare och sånt där då. Ja men, det låter faktiskt fantastiskt roligt och det här var så ett mobilspel. Det är ett mobilspel och det kommer i sommaren 2019. Ja. Och är I, ju snart man då? Ja ja men sen så att det kommer aldrig alls aldrig snart. Det låter ju alldeles perfekt. Mm. Någonting annat som inte kommer snart men mm. som är en fantastiskt rolig nyhet i alla fall för mig och andra RPG-entusiaster. Yes. Det är ju att Level 5 Level 5. Ja. Level 5 försöka ja. säga. Chefen Akihiro Hino mm. har i en intervju med tidningen Nikkei eh, berättat lite om eh, framtidsplanerna eh, om eh, den fantastiska RPG-serien Ninokuni. Ja. Det är nämligen så att 29 augusti så har deras film Japanpremiär. Ja. Vilket är jättehäftigt. Ja. Och och sen kommer ju då en remaster av första spelet till Switch redan i september. Okej. Okay. Ja men. Och efter det så planeras tredje spelet i serien. Yeah. Och där bara wow. Tyvärr har vi inte mer information om det än så. Nej. Men vi vet att det inte är slut. Det finns mer framtidsplaner. Just nu är det tre projekt. Ja. Yeah. Och två av dem är snart släppta. Två av dem är snart släppta och ett har precis börjat om ja, jag inte kommer jag förstått det rätt på. Precis, det var dagen. så jag uppfattade också när jag läste den här mm. intervjun. Mm. Så nej, det ser vi fram emot. Det är Jag tar haft ditt och jag som älskar anime ja. ser ju verkligen fram emot en Ninokuni film. Men när jag. när den kommer till resten av världen. Förstår jag verkligen. Ja, det, nej det kommer bli grymt. Ja. Phil Spencer, våran lilla husgud här. <laughs> <laughs> ja, ja, men han har gått och blivit lite liten. Han vi har, vi har satt upp han lite på en piedestal. Ja, men han gör ju så mycket vettiga saker. <laughs> det känns så. Eh, så därför vill vi hylla honom lite granna. Och han har pratat med Kotaku nu om eh, om hur eh, först hur viktigt det är att eh, första partyutvecklare har kvalitet i sina spel. Och det han vill eh, komma fram till med det här eller det han vill säga men detta då är att i nuläget så finner de sig på Microsoft med så pass många eh, studios under deras bälte och eh, pengar och resurser till att göra såna här saker att de kan låta sina egna utvecklare ta mer tid på sig för att göra göra bättre kvalitet till sina spel. Det tycker ju jag låter fantastiskt. Så att de behöver liksom inte ha den här deadline-pushen ja, utan de kan Ja, de behöver inte pressen och stressen och bli förstörda för att kämpa allt vad de kan för att släppa ett spel som inte blir färdiggjort. Precis, utan då kan de kommer de kunna slappa slapp av, av, göra spelet riktigt. Vi får ett komplett fint spel. Mm. Jag tar gärna att de skjuter upp spelet. Precis. Skjut gärna upp det ett helt år om det ska vara så, bara ge mig ett fungerbart, ett spelbart spel. Jag vill inte sitta och svära i flera månader för att spelet inte fungerar. Nej. Det är nej. nej. Skjut precis. på det då månaderna istället då och mm. ge mig ett komplett spel när det är färdigt. Precis. Så att och det är väl så som vi kommer se eh det, det vi kan ta med oss från det här är väl att vi kommer se mycket lösare. Tids, release, -tider, release tider ja release tider från Microsofts eh, third party. Ja, men istället för att det står så här att eh, 21 september så kommer spelet så kommer mm. de antagligen nyckja det här med quarter och ja. sånt mycket mer. Ja, eller kanske bara till och med kommer det ut 2020. Ja, precis. Eller, eller vinter, eller ja, sommar, precis, du vet precis. såna där klassiska grejer. Ja, ja men. Så att men jag tar ja. gärna det. B bara jag får bra titlar som är färdiga. Ja. Och jag tycker det Alltså jag tycker ju utvecklare förtjänar att få lugna ner sig lite och få faktiskt lite tid. Det är, det är ett arbete som alla mm. andra och ja. stressar du för mycket på arbetet då mår man dåligt. Ja, och, och det ska de inte behöva göra. Ja. Nej, precis. Och vi har ju sett det ganska mycket i nyheterna. Jag vet att jag har sett det ganska mycket när man har kollat nyheter det som är Hur ska vi bli av med crunch time i spelutveckling för det är ett stort problem Ajman. folk folk bränner ut sig på crunch time. Precis. Och för de som inte vet vad crunch time är då det är alltså den här perioden precis innan spelet ska släppas då du måste jobba 24 timmar om dygnet i sju veckor för att få färdigt allting. Ja, hur sl hur slipper vi sånt ju eh, skjut lite på spelet och genom tid. Precis. Det eh och... <laughs> låt dem slappna av och ha ge dem en öl. <laughs> ja, precis. Och den den det stora problemet i det här fallet då blir ju då att eh, ja vi vi kan inte vi kan inte se eh nära slutet av vad det kommer bli därför kommer ju behöva skjuta på det och då kommer vi behöva mer pengar och såna saker då. Men men nu finner det sig då tydligen Microsoft i en position där de kan göra sånt där. Det tycker jag är bra. Och det är bra. Ja, men ännu en gång finns Spencer. Ja, <laughs> ännu en gång finns Spencer eh och kan han fortsätta med att leverera på de här löftena som han ändå har gjort hittills så då blir det riktigt bra. <laughs> det blir bara bättre och bättre. Ja, men. Så att eh, ja, nej. Det är bra. Det är fint. Och Apex Legends har ju kickat igång med eller snarare ska kicka igång med säsong 2 i som börjar då 2 juli. Mm. De hade ju lite bekymmer med säsong 1. Fansen har gnällt lite över att det var för mycket farmande, grinding och så där då. Ja, ja, ja. För då kommer upp på så. Precis. Nu har ju Li Horn from Reborn gått ut och sagt att de har lyssnat på fansens feedback och farmandet då i säsong 1 är ändrat och de har gjort ett nytt system eh som tillåter snabbare progress då. Mm. Och det är ju progressen i i battle pass och, och såna här saker då som har krävt lite för mycket grinding. Ja. Som de ska ha ordnat nu då mm. så man kommer bland annat kunna göra dailies weeklys och såna här saker också då. Ja, det är ju kan bra. Ja. Så hoppas vi att fansen blir ännu mer nöjda för Apex Legends är ju ändå ett väldigt populärt battle royale spel. Jo ja, det är Amen. det. Ju, det fick ju alltså när när det kom ut så blev det ju jättestort med en gång. Ja, jo herregud vilka rushet det fick. Ja, sen sen har så tappade ganska mycket momentum där känns det som i alla fall. Men det det har ju bland annat berört lite på att det har varit för hård mm. grind och såna här mm, saker mm. då. Så förhoppningsvis har de inte tappat för mycket och kommer upp på fötterna nu igen ja. med säsong 2. Det hoppas vi på. Och sen har ju vi nyheter från Dead Toast Entertainment. Mm. Skaparna bakom My Friend Pedro ja, som det. har kommit ja. ut. Ja precis. Eh de sålde 250.000 eh, exemplar första veckan. Jesus. Jajamän, det är mycket. Det är och mycket. det här firar eh, publishern Devolver Digital mm. genom att släppa en behind the scene video av eh, spelet My Friend Pedro. Nej, men vad trevligt. Ja, det är ju faktiskt väldigt många som tycker det är kul om man är så här lite extra intresserad av ett mm. specifikt mm. spel att undra hur de här sakerna är gjorda. Ja, men nu precis. kan du du kan du kolla det. Här. Den ja. videon finns eh, gratis på nätet och kika in. Så det tycker jag tycker verkligen ni ska göra om ni har det intresset. Ja, det är ju intressant också. Även om man kanske inte är intresserad av spelet specifikt. Utan det kan vara ganska kul att få titta in bakom kulisserna. Utläggningen av, av spel. Precis, precis. Speciellt då om man har att göra med så sköna företag som Dead Toast och The Volver Digital. Ja, herregud. Det, det, jag tror det blir extra roligt då. De, de har ju en hel del humor. Båda de företagen är ju väldigt humoristiska. Ja, också. precis, precis. Ja. Det var det var faktiskt uh, nyheterna Game Over hade den här veckan. Ja, det är precis vad det var det. Helt fantastiska nyheter, yeah. saftiga och mysiga. Ja, och vi vill vill återigen då påminna om att uh, avsnitt 60 kommer vara ett live sent avsnitt. Jajamän. Och det kommer vara fullt med uh, priser som man kommer kunna vinna. Precis, kommer vara fullsmäckat med godheter yeah. om man tittar på oss live. Ja, precis. Ja, Och ni vet ju att ni kan ju alltid kommunicera med oss, prata med oss och skälla på oss om vi säger fel <laughs> saker via våra sociala medier och självklart även via Discorden. Ja, precis. Eh och där hittar ni ju även annat väldigt trevligt folk på Jajamän. Discord. Riktigt så fantastiska att... människor som hänger där. Ja, så att vill ni ha kontakt med oss så finns vi alltid där eller så precis som du sa på olika sociala medier. Ja, men och kan... ni kan lyssna på oss. Ja, men <laughs> vi på pratar i munnen på varandra lite Jajamän. där och säger samma saker. Ja. Vi kan ni kan lyssna på oss på Beastreet egna hemsida. Ja. Och även på ställen där de bästa podcasterna finns. Ja, precis så är det. Og med det så sier vel vi Game over, man! Game over!